Ja, så är det tisdagen den 15 oktober 2024 och vi samlade jag Martin, Patrik, eh, Håkan Englund, John Blade och Simon Schack. Eh, och idag så blir det panelsamtal om den ovetenskapliga vetenskapen. Eh, men innan dess så tänkte jag berätta lite om en andrik dåt eh, då jag... Eh, Började titta lite på en kvinna som heter Åsa Nyeberg gällande Estonia-katastrofen. Så kom jag in på det här med PSYOP-förbandet som vi har i Sverige. Och då googlar jag lite på det och så hittade jag någonting som heter Estonia-samlingen. Och den ligger på Riksarkivet. Och skaparen av den här ma mappen, det var då Styrelsen för psykologiskt försvar- och det är ju lite intressant då att Estona-samlingen ska vara skapad av, av en institution som heter på detta vis då. Om det ska vara en verklig händelse så att det är ju en lite, uh, liten hint. Uh, och sen kan jag även berätta en om, uh, ja det kan vara lite skumt, det här med Christopher Bollin. Att uh, han har ju då specialiserat sig på på... Uh, 9-11 och vi har ju liksom kommit fram till att det kan inte vara någonting annat än förutspelat bild och videomaterial men han har även då blivit lite insatt i Estonia och sedermera gift sig med en kvinna som heter Helge Kaskel och hon är då tidigare fru till befälhavaren på Estonia som sjönk så det är lite konstiga kopplingar där också. Så att, ja, det kanske börjar bli lite material för ett avsnitt om historien Ja, det, det känns ju som att man får ta en vägg och börja sätta upp lite bilder och dra röda garnistan emellan och sådär va. Har mm. vi liksom någon konspiration här kring det här? Vad märkligt vilka sammanträffanden att Kristoffer eh, Bollin då som han har ju pratat mycket om eh, 9-11. Mm. Eh, och han har ju ganska eh, konstiga eh, teorier skulle jag säga. Eh, och med som kanske inte är så vetenskapligt förankrade då. Till skillnad från, från Simon Schax till exempel då, September Clues. Mm. Och eh, då så finns det en koppling här mellan honom och eh, Estonias befälhavares fru, sa du. Hel mm. Helge och sen, ja det var ju också intressant, att Estonia-samlingen där ni författade av. Eh, vad sa du? Styrelsen för psykologiskt försvar. Ja, ja det, det, det väcker ju frågor. Var, mm. var, varför ska de? Varför har de liksom skrivit upp en mapp om Estonia? Jo, precis. Ja. <laughs> ja. ja. Intressant. Ja. Eh, ja. Har vi något mer? Uh, ja Ja, någon annan som vi säga något? Vi är ju trots allt fler än du och jag, och Patrik. Ja, precis. Nej. Okay. Totalt tystnad. Patrik, och jag såg sig nyligen. Vi hade ju Linda upp i Stockholm, ska vi säga också. Ja, det, det kan vi ju berätta, ja. Uh, Linda Karlström som har pratat i många år om uh, huruvida vacciner är säkra och effektiva var uppe i Stockholm för det var en veck, en två veckor sedan var det va Ja det var väl det. <laughs> ja, ja, den mm. tredje, den tredje var det ja. mm. Och hon var ju uppe där för att hon driver ju ett mål mot staten då. Och det har gått till vad blir det? Kammarrätten eller tingsrätten? Kammarrätten var det nu va? Högsta domstolen eller, eller förlåt, Hovrätten, Hovrätten det då. Det va? Ja, just yeah. det. Hon var där i några dagar och då genomförde hon detta gången och sen så passade hon på att, att kvar en dag extra och hade ett föredrag på Top Studio i Östermalm som du roddar hocken. Ja bland annat, är ja, Bettina. Ja. ja just det, du Bettina. Ja. Det var ju inget, alltså det var ju ingen förberett med presentation och så utan det var ju... Helt spontant. Det, var, ja. det blev väldigt proffsigt faktiskt. Ja, Lunchseminarium. Hon, hon, hon är en född föredragshållare, Linda skulle jag säga. Naturförvåning, ja. Ja. Nej, det, var, det var verkligen ett bra föredrag. Och hon, hon pratade ju om då ja, dels den här rättegången och vad hon har gått igenom. De, de har gjort SVT har gjort en hitpis på henne för våra skattepengar. Där de har filmat henne med dold kamera då. Och det är ju det som den här processen handlar om då. Att det är ett otillbörligt intrång i privatlivet. Och det tycker jag verkligen. Och sen så berättar han ju då om hur, hur, man ska, hur man kan hantera systemmedia då. Det var, det var ett ganska roligt föredrag faktiskt att vad man ska tänka på, vad man behöver göra om man är en, en systemkritiker liksom och blir kontaktad av media då. För de, det är ju det där, jag menar allting du säger kan och kommer att vändas emot dig det är ju så det funkar mm. ja. ja, men nog om det uh, ska vi dyka in på dagens ämne då ja, säger ni då. ja ja <laughs> Ja, och Jag, jag har skrivit en liten äh, för äh, så här. Jag, jag tänkte att vi skulle prata om vetenskap, och det har att göra med det att äh, Ja, det är, ju ett, det är ju ett väldigt viktigt ämne. Och sen är det också det att varje tid vid den här år, eller varje gång äh, vid den här tiden på året så, så börjar de annonsera Nobelprisen då i vetenskap. Och äh, det brukar oftast koka i mig eh, när man gör det. För att jag anser ju inte att Nobelinstitutionen eh, är särskilt vetenskaplig och, och, och eh, vad heter det? Promotar eh, god vetenskap. Och eh, ja, och vi kan ju komma in på det längre fram. Men man kan ju notera att eh, eh, 1949 så fick. Egas Monitz Nobelpriset för utvecklingen av lobotomi då. Och sen har vi 1954 fick John Franklin Enders Thomas Huckleweller Weller och Fredrik Chapman Robbins de fick Nobelpriset för isolation och kultivation av virus då. Och det ska vi prata om lite längre fram då. Men om vi som sagt funderar på, eh, vad är vetenskap? Jo, om man slår upp det i valfri ordbok eller pratar med en AI, som man ju oftast gör idag istället, eller slår upp det i ett lexikon, så, kan man, så säger man att vetenskap kan beskrivas som organiserad kunskap som syftar till att förklara verkligheten genom observationer, experiment och analys av data. Eh, kritiskt tänkande är en central aspekt av vetenskap som innebär att ifrågasätta existerande kunskap och sträva efter nya insikter. Detta kräver en nyfikenhet och en vilja att utmana etablerade sanningar. Begreppet vetenskapligt bekräftat innebär att en hypotes eller teori har genomgått en rigorös vetenskaplig process och har stöd i upprepningsbara och relevanta observationer och kontrollerade experiment. Ett kontrollerat experiment är en vetenskaplig metod där forskare manipulerar en speciell specifik variabel, den oberoende variabeln, under noggrant kontrollerade förhållanden för att observera dess effekt på en annan variabel, den beroende variabeln. Samtidigt som andra potentiellt påverkande faktorer hålls konstanta eller kontrolleras för att fastställa orsakssamband. Och i detta kontrollerade experimentmetodiken då, så är det väldigt viktigt att göra kontrollexperiment. Och ett kontrollexperiment är en jämförelsestudie som utförs parallellt med huvudexperimentet under identiska förhållanden. Men utan, att den men utan den specifika variabel eller behandling som undersöks för att validera resultaten. Och utesluta alternativa förklaringar till observerade effekter. Men då så har vi tyvärr i dagens vetenskap många paradigm eller dogme, dogmer som inte är vetenskapliga. Som inte följer som inte följer de här har följt de här reglerna. Och följden då det är att den vetenskap som vilar på de här paradigmen inte heller är vetenskaplig. Så problemet är inte vetenskap i sig. Det är den bästa metod vi har för att få kunskap. Utan att mycket av det som betraktas som vetenskap idag. Helt enkelt inte är det. Och det allvarligaste med den här situationen. Är att vi inklusive de som arbetar med vetenskap och utbildning. Inte förstår. Inte inser att det är så här att vi har det här problemet. Och att vi har faktiskt haft det väldigt länge. Och sen är det också så att vetenskap har ju i alla tider haft, så att säga, den, den högsta sanningsautoriteten eller man ska uttrycka det va. Och det är ju inte bara i våra tider, utan så har det ju varit historiskt också. Jag menar om man går tillbaka till, ja, till medeltiden då, eller ja, 16 17, 15 16 1700 tal då var det ju kyrkan då, katolska kyrkan det var ju de som bedrev vetenskap och det var de som hade vetenskapsautoriteten och det har ju också alltid fungerat så om man, om man tänker på hur eh, sådana så här system eller vad ska säga, ja, kontrollsystem eh, the powers that be som vi kallar det ibland va? Eh, att det är ju två aspekter på det va Dels så har man den här eh, auktoritetsutdelande eh, aspekten va. Och det har ju historiskt varit kyrkan då. Och nu så är det vetenskapen. Nu är det liksom bara, ja nu är det ett paket va. Och vetenskapen, de säger ju vad som är sant då. De, de talar om för oss hur vi ska tänka kring vad som är sanning eller bullshit då. Och sen så... Har vi den andra delen då. Va? Och det är ju ja, vad ska man säga, politiken då. Våra politiker och sådär då va. Och de tar ju hela tiden. Som förevändning då. För att vissa. Vi måste göra på vissa sätt va. Ja men det är ju för att vetenskapen har visat att det är så. Men då blir det ju naturligtvis. Ett väldigt stort problem då. Om den här vetenskapen vi har. Inte är riktig vetenskap. Utan den är korrupt va. Då kan det bli väldigt stora problem. Och det har vi ju sett har förekommit historiskt va? Både på 1600-talet och 1700-talet och 1800-talet. Men eh, jag får nog säga att det verkar vara väldigt mycket så även under det 1900-tal som vi har genomlevt och även det 2000-tal som vi lever i idag då. Men hur som helst, till saken, eh, och jag skulle vilja börja med dig John, för att du skickade ju ett brev till FOM, Folkhälsomyndigheten. Och det gjorde du, ska vi se om jag kan hitta, jag tror jag har det framför mig här. Eh, vad var det för datum? 2021, ja. Mm. Eh, och det börjar så här. Eh, en formell begäran om tillgång till allmän dokumentation skickade du till Folkhälsomyndigheten 2021. Beskrivning av begärdokumentation. Alla studier och alla rapporter som folkhälsomyndigheten innehar, förvarar eller kontrollerar som beskriver rening av alla covid-19-virus även kallat SARS-CoV-2 inklusive eventuella påstådda varianter. Och då vill jag fråga dig Jon och ordet blir så att säga ditt. Vad, vad fick du för svar på, det här, på den här begäran? Ja, alltså svaret var ju ganska rakt så rakt det kan bli och det var ju när vi har inte sådana handlingar punkt slut det var som ingen bortförklaring eller någonting utan det var bara så uh, och jag hade inte förväntat mig heller utifrån tidigare undersökning så hade jag inte förväntat mig något annat svar heller uh, för att de uh, de vad de kallar så kallad isolering eller rening är inte någonting med isolering att göra så att säga så att de, de förhåller sig inte till den vetenskapliga metoden som du precis pratade om, just den här variabeln och att du ska ha en variabel du, du manipulerar, det vill säga viruset för att sedan se om det orsakar den beroende variabeln, vilket är effekten det vill säga den cytopatiska effekten då. Uh. Men de har aldrig utfört det och du kan fråga vilken virolog som helst på denna jord och den förr eller senare så kommer den att och, och erkänna när, när den förstår frågan korrekt så kommer den att säga att nej vi har aldrig isolerat för det går inte. Eh, till och med CDC som i mars 2021 exempelvis så skickades den en officiell begäran till CDC om, om SARS-CoV-2-viruset och där säger de att uttryckligen att det går inte. Eh, det, det, alltså, det går inte att isolera virus. Och mm. om det inte går, så har de ju aldrig bekräftat att de finns heller. Så de, de, de, sköt, de sköt sig själva i foten där. Ja, men precis, och sen, så i och för sig så finns det väl, jag menar, att. Att isolera viruset då, ja. men, men det, det måste man ju då kunna göra för att, att, så att säga kunna utföra ett kontrollerat experiment då. Men sen har man ju, man, man gör ju ett experiment där man, man har en cellodling. Och så tillsätter man vad man anser är virus eller virusinfekterad vävnad till den här odlingen. Men sen gör man också så att man... Eh, häller i lite antibiotika och lite annat också i den här mm. odlingen då. och det, det säger man sig göra för att undvika eh, att det ska bli bakterieinfektion då mm. och sen så låter man den här odlingen stå och svälta i några dagar tror jag det är ja 3 till fem dagar 3 till fem dagar ja och sen så tittar man på den här odlingen och så ser man om det har dött några celler och är det så att det har dött några celler då, eller tillräckligt många då. Man har väl kanske någon gräns. Va? Då säger man att aha. Det fanns virus. I det vi tillsatte. Till den här odlingen då va. Men då är ju problemet där att. För att man ska kunna säga det då vetenskapligt. Så måste man ju göra det som man kallar. Är, som man då som man kallar ett kontrollexperiment då. Som jag beskrev här. Och det skulle ju i det här fallet innebära att. Man gör precis samma saker med den här odlingen. Det vill säga, man tillsätter antibiotika, man låter den stå i 4-5 dagar. Och så undersöker man om det dog några celler då. Och är det så att det dog celler, då tillräckligt många eller lika många som när man säger att man tillsatte, ansåg att man tillsatte virus då. Då har man ju konstaterat då att det här, den här variabeln som man la till, då, eller den här, den hade ju ingen. Påverkan på utfallet av experimentet. då. Och det här var ju ett experiment som. Eh, Stefan Lanka. Alltså de här, det här kontrollexperimentet då. Han, jag tror det var 2016. Va, lät han två. Eh, oberoende. Och akkrediterade laboratorier då. Det vill säga de, de var godkända. För att utföra den här typen av. Eh, experiment då. Han lät dem göra det här kontrollexperimentet. Och betalade för det då. Och. Och det visar ju sig då att utfallet blev detsamma. Och då har man ju konstaterat det att, att den här, det här sättet som man använder för att konstatera alla slags virus. Att det är ovetenskapligt då? Eller, ja. ja, alltså det är inte det enda kontrollexperimentet han har gjort. utan Han har även gjort det under 2021-2022 Uh -huh. så gjorde han ju ytterligare samma grej uh, som bekräftar just att den cytopatiska effekten det vill säga celldöden uppstår utan något påstått infekterat material uh, där han använde gest RNA uh, som uh, uh, negativ kontroll så att säga uh, för det för när det gäller kontrollexperiment så finns det faktiskt två stycken typer av kontrollexperiment. Det finns en positiv kontroll och det finns en negativ kontroll. Den positiva kontrollen det är den där du använder den påstådda agenten så att säga. Den påstådda variabeln. Så att du får, den ska vara en kontroll att den är, den är positiv och den negativa den ska inte innehålla den variabeln utan det ska vara allting annat utan, utan den variabeln då. Och den får inte visa samma effekt som den positiva kontrollen. Därför den heter negativ kontroll. Om den visar ett positivt utfall så är, så är det någonting fel på hela uppsättningen av det vetenskapliga experimentet. Det är det som är hela syftet med den negativa kontrollerna här. Och den saknas inom virologin totalt. Det finns olika försök de har gjort till att, att de här visar ibland till mock-controls så att säga. Att de säger, jo men det finns ju en kontroll, vi, vi kallar det för mock-control. Och läser du på definitionen av vad en mock-control är så sägs i definitionen att den ska vara identisk. Det, det enda som skiljer är att det inte finns ett virus med. Men problemet med det är att det är inte så i verkligheten. När, när virologer har blivit ifrågasatt via olika människor som Torsten Engelbrecht och eh, Mark Bailey och, och andra som Marvin Habeland i Tyskland och så vidare. När de blir ifrågasatta just om ha, hur de har utfört kontrollexperimentet, det så kallade mock-control, så kommer det fram att de har inte använt exakt samma nivåer av antibiotika. Och eh, argumentet runt det är att ja men det är inte in, det är inte infekterat material så det är inte lika mycket bakterier så därför behöver vi inte använda lika mycket antibiotika. Det är deras mm. argumentation som jag har sett. Ibland så kan det skilja också äh, antal dagar. Det kan, ibland kan det skilja vilket kulturmedia som används, det vill säga om huvudexperimentet består sig av apnidjurskällor alltså det vill säga viracells så kan de ha använt kanske en annan vävnad typ mänsklig lungvävnad kan de använda i kontrollexperimentet. Då är det två olika vävnader också. För de är olika tåliga. Som apnurar, de är mindre tåliga än, än mänsklig lungvävnad exempelvis. Så det är därför man måste se till att alla variabler är exakt samma sak. Där det enda som skiljer är just den här, den här viruset då. Det påståda viruset. Mm. Vad jag kan även tillägga är att det har gjorts fler kontrollexperiment. För jag är med i en grupp. I, eh, jag är med i en grupp som Jamie Andrews. Han är en, en, en engelsman som bor i Frankrike. Och han har skapat ett projekt eh, som är ett, alltså ett kontrollexperimentprojekt. Eh, han är bara en vanlig person som du och jag. Eh, och tillsammans eh, med han och eh, andra så har vi kommer ihop där det är olika vetenskapsmän som har tillgång till olika eh, labb runt om i världen. Och där har vi gjort kontrollexperiment där vi har gjort upp till 90 stycken kontrollexperiment med cellkulturen med, med eh, olika grader av antibiotika olika grader av näringslösning eh, antal dagar. Vi har använt, även använt oberoende Alltså en, en mjukvara som gör en oberoende analys över den cytopatiska effekten. Det vill säga så fort den cytopatiska effekten uppstår så är det ett program som heter Countess som gör en objektiv analys över celldöden och säger att ja, men det är 40% av cellerna som har dött exempelvis i den här och det är 34 i den här så det är mer objektivt. Istället för att en människa går och avgör att ja men det är ungefär sådär och det är ungefär sådär. För då blir det väldigt subjektiv analys annars. Mm. Och i alla 90 cellkulturer så var det en citopatisk effekt. Trots att det inte fanns något virus i något av dem. Mm. Eh, och vi kommer att ta det längre också då. Vi håller på nu med, med genetiken på den sidan. Ja spännande. Men jag satt här och frågade min favorit AI här då. Men det kan man ha vilken som helst. Så frågar jag så här, hur har man vetenskapligt bekräftat att virus existerar? Och då svarar den här, vetenskapliga bevis för virusens existens har ackumulerats genom flera decennier av forskning och teknologiska framsteg. Här är en översikt över hur man vetenskapligt har bekräftat virusens existens. Upptäckten av virus, virus upptäcktes först indirekt i slutet av 1800-talet. Men det var inte förrän på 1930-talet som man kunde observera dem direkt. Innan dess visste forskare att det fanns ja, nu har jag en lite fel på meningsbyggnaden att det fanns en form av smitta som kunde passera genom filter som fångade bakterier men kunde inte se vad det var. Elektroskopmikroskopi. elektronmikroskopi menar. Jag. Den avgörande teknologiska utvecklingen som möjliggjorde en direkt observation av virus var uppfinningen av elektronmikroskopet på 1930-talet. Elektronmikroskop är mycket kraftfullare än traditionella mikroskop och kan visualisera objekt som är hundra till tusen gånger mindre än bakterier. Molekylärbiologiska tekniker med utvecklingen av molekylärbiologiska tekniker kunde man forskare studera virusens genetiska material och proteiner. Detta inkluderar DNA, PCR proteinanalys. Bevis för virusens existens Visuell observation Elektronmikroskop har gjort det möjligt att direkt observera och fotografera virus. Isolering och odling Forskare kan isolera virus från infekterade organismer och det är det vi pratar om nu Genetisk analys av viralt DNA och RNA har gett detaljerad information om virusens genetiska uppgångar Infektionsexperiment Genom att infektera friska organismer med isolerade virus och observera sjukdomsutvecklingen har man bekräftat virusens roll som patogener? Immunologiska tester utveckling av antikroppar mot specifika virus i infekterade individer ger ytterligare bevis för virusens existens. Ja, nu får du ge en kommentar, Jan. <laughs> ja, det var det var mycket vad ska jag säga, bullshit där. För det, ja. Allting det de här visar till är indirekt. Ja. Så kallad indirekt bevisföran utan några direkta bevis. Eh, de såg sig själv Alltså Chat GPT såg sig själv Lite grann där också eh, För att eh, De säger att elektronmikroskopet kom på 30-talet när man kunde bekräfta virusets Existens alltså, För att man kunde se Okej, okay. Men det kör ju också bort allting Före det då alltså, Om man argumenterar att ja, Nu kunde vi bekräfta deras existens ah, Det betyder att ni kunde inte det tidigare Så alla experiment som utfördes tidigare Var totalt ovetenskapliga och det är enligt deras egen argumentation. Det är inte ens jag som argumenterar. De argumenterar mot sig själva. Men så faktum är så här till och med också att när de har sett dessa partiklar så har de aldrig sett det direkt från ett prov från en människa. Utan Nej, då, då, då. alla dessa bilder är ju från provtagna efter cellkulturen eller att, att de har Tidigare har de exempelvis satt död på friskvärna och så låter det rutna och så vidare. Och sen har de tagit foto på det. Men det är resultatet av någonting. Det är inte att de har tagit direkt från en människa och tagit ett foto. Nej, så. men precis. Det är ju det man upptäcker när man börjar gräva det här. Liksom att, ja, visst så säger man så ja, har ju inte bekräftat virus då. Jo, men titta här. Det finns bilder på virus. Det finns ju foton. Liksom. elektronmikroskop. Man har, man har ju fotograferat dem i mikroskop. Liksom. Titta här. Ja, men då har man lite prickar liksom. Mm. Och, och man har ju aldrig bevisat att de här prickarna då, som du står en pil på, så står det virus. Man har ju aldrig bevisat att de här prickarna har de egenskaperna som virus har då. Alltså mm. att de, eh, att de eh, förökar sig eh, och infekterar och skapar sjukdom då på det här med den här mekanismen som man, som man hävdar att virus har. Det har man ju aldrig visat att de här sakerna har liksom. Så att jag menar en bild på någonting eh, bekräftar ju liksom inte att den saken är en verklig företeelse då. Och att, att det är det man eh, visar. Liksom, jag menar om man, om, man, om man ser, jag menar det, det kan vi prata om sen, men om man ser en, en ljuspunkt röra sig över himlen så behöver inte det betyda att det är en rymdstation eller en satellit. Va? Utan det är en punkt som rör sig över himlen. Mm. Man får ju liksom ta till andra metoder för att och bekräfta vad det är. Liksom. Alltså jag, jag tror att det är väl den starkaste punkten som, som människor måste faktiskt greppa: Att vi snackar om saker på nanonivå. Vi sitter inte och snackar om saker som du kan se i din egen hand eller via ett vanligt ljusmikroskop. Det är inte det vi snackar, utan vi snackar alltså om saker och ting på en nanonivå. När du kommer ner till en sån nivå. Oj, oj, oj. Det är sådana problem med bara elektromikroskopet och proceduren om att ta ett foto. Det är inte att de tar en sak och lägger den under elektromikroskopet och panducerar. Utan det genomgår en väldigt destruktiv process i förbehandlingen av att ta ett foto. Och bara den processen kan skapa så kallade artefakten, det vill säga partiklar som. Som har skapats utifrån Proceduren av att ta ett foto Så, Och de partiklarna Fanns inte där från början Så man ska vara extremt Vaksam till när man ser Foton som är tagna med elektromikroskopet, För mycket av de Partiklar som påstås Vara saker mm. är inte saker Utan det är en illusion Och artefakter Och det finns de som har undersökt elektromikroskopet Lång tid Som exempelvis Harold Hillman som ifrågasatte i 50 år och han höll på med elektromikroskopet och tittar på tusentals bilder och snacka med andra som har hållit på med det och de erkänner allihopa om bristerna av elektronmikroskop och att mycket av den biologi vi har växt upp med är baserad på felaktiga antaganden Ja och sen så tänker jag på när jag ser här, det är ju en annan sån här grej också infektionsexperiment genom att infektera friska organismer med isolerade virus och observera sjukdomsutvecklingen har man bekräftat virusens roll som patogener. Och det där har ju en intressant historia. Pasteur, han höll ju på mycket med det där tror jag va? Och påvisade ja, smitta då och sålde vacciner på det sättet va? Men då, det finns ju en, en väldigt intressant bok som heter The Secret Science of Louis Pasteur, tror jag. Och, där, och det är alltså hans eh, forskningsdagböcker som eh, man har gått igenom. Och han erkänner ju helt öppet att han, han forskningsfuskade, liksom. Han tog eh, klägg, eller vad man ska kalla det, liksom, ja vad ska man säga, Rutten ruttengäst vävnadsvätska och sprutade in i djur uh, i uh, ja, gärna i ryggmärgen då och uh, uh, så att ja, och det hade ju bildats gift i det här då va? så att man, man kan, det var ju inte alls några vetenskapliga experiment som, som kunde påvisa eller bekräfta virus då, för att då är det ju de här kockpostulaten som man behöver Följa då, som det ju egentligen inte var kors som hade uppfunnit tror jag. Men det är, kan, kan du den, den eller vad, vad det är man behöver göra då enligt den eh, principen? Ja, alltså det, det är ju mer den pri, princip postulat och så vidare. Så alltså ja. det är bara egentligen rent logiskt tankarna. Ja, men de eh. kallas ju för det. Eh, ja, jag vet. Alla korspostulaten. Men det, det, är, det är egentligen bara en Logisk slu, alltså, eh, Uppfattning Av saker och ting Alltså hur man, hur man ska se till att det är vetenskapligt Så att säga Och första postulatet egentligen säger är Att, att, att det, eh, Den bakterien Eller den, den infekterade agenten Får bara hittas i Inom friska och inte sjuka Eller jag menar att Bara oss sjuka och inte, inte friska ja, ja för det är någonstans att man ska ha en, en person som har en ja. viss sjukdom. Mm. Och sen så ska man kunna ta ut då det som gör den här personen sjuk. Ja, den liksom infektionsagenten då. Mm. Och sen så ska man eh, kunna eh, överföra den till en annan individ. Mm. Och konstatera att den individen blir sjuk på samma sätt. Mm. Här, är ett, här är ett problem som inte tas upp i de fyra postulaten. De säger att ja, men vi ska hitta den här eh, hos, hos sjuka individer, inte hos friska. Eh, eh, för det säger sig självt, om den hittas hos friska så hur, hur kan de vara friska om de har den som gör dem sjuka? Så mm. det säger sig självt. Va? Men, men det som inte tas upp i de här fyra postulaterna är just det här med vilken metod man använder sig av i det så kallade infektionsexperimentet. För det avgör allting också, kan jag säga. Jag menar, om du, oavsett hur du än bygger upp första delen, när du ska väl utföra infektionen, ja, okej. Okay. Vilken väg? Gen genom en spruta, vars? I hjärnan? I muskeln? Alltså i ton? I fingret? Vars? Eller andas du in den? Hur? Eh, genom något annat du, får, du intar? Eh, görs det något kontrollexperiment? Görs det? Det, det står aldrig i postulaten Alltså vilken metod och hur Och kontrollexperimenten på det och så vidare Det är extremt viktigt att tänka på För om du tänker så här När vi är ute och, och, och går eh, Bland folk Så inte tar vi och ingesserar varandra Med saker och ting när vi går runt så Vi har, typ, vi har ett helt packe med olika nålar Runt om oss, så när vi går när vi är sjuka Så tar vi och folk på vägen Det är inte så vi gör Vi andas och vi går ut Vi, vi lever i en öppen atmosfär då måste ju experimentet, infektionsexperimenter vara eh, eh, alltså lagt på samma sätt. Att vi tar in det via luften. På så att det är så naturligt sätt som möjligt. Men det finns inget sånt experiment som någonsin har visat att, att, att eh, en sjuk människa gör en annan. Eh, att en, alltså en sjuk människa kan göra en frisk människa sjuk. Så. Ja, nej, men precis. Och, och det, det kom en, en väldigt Eh, bra artikel om det där för eh, ja, det är ju fyra år sedan nu, 2021 som heter Contagion eh, A Fairy Story och jag tror man googlar på det och Northern Traces Scribblings det är där den ligger då. Tyvärr så finns det många liknande artiklar som har sagt samma namn, jag vet inte riktigt varför det är så men, men det här är det bra originalet och det är skrivet av, av Daniel Reuters och då räknar han upp jag tror det är 20 studier som man gjorde då på början av 1900-talet. Just infektionsexperiment då. Jag kan ju läsa upp några då. I, in mars of 1919, Rousseau och Keegan conducted nine separate experiments in a group of 49 healthy men to prove contagion in all nine experiments. None became sick after being exposed to sick people. Or the bodily fluids of sick people. Man har alltså flera, flera gånger. Och det här var ju då. Under när, när spanska sjukan härjade. Som man sa då. Som man gjorde många sådana här så Man gjorde många i, eh, runt 1919, då, 1920, 21, 24, 30. Men sen gjorde man även senare 37 1937 och 1940- och i inga av de här experimenten då, så lyckas man bekräfta smitta överhuvudtaget då. det vill säga att det här som vi lever med idag då, att ja, förkylningar och influensa och, och covid eller vad det nu är det, det smittar via luftvägarna eller kroppsvätske då. det har man alltså aldrig lyckats bekräfta vetenskapligt hallå, säger jag då jag kan ju säga att Daniel Reuters har ju skrivit en bok, Can you catch a call? Och där tar ni upp 200 experiment. 200. Ja, 200. ja det finns så pass. Ja, och de har inte lyckats, lyckats med nå. Han tar upp fall där, där de har lyckats göra folk sjuka. Men det bekräftar inte smitt. Alltså det finns problem med de experimenten. För då kommer vi ner till det här, vilken metod har de använt? Om du tar in ingesera mm. någonting i magen. Ja men det är ju inte en naturlig väg av infektion. Alltså mm. när, när du går runt och, och andas på folk är vanligt. men menar du tar inte in ingesera någon i magen. Här har du nu, nu ska du bli sjuk. Så, ja. Mm. Ja, för Det, det är ju en sån här kommentar man kan få då. Om man, om man börjar prata med det här om någon. Då, så säger de så, Jaha, så du tror inte att människor blir sjuka då Patrik? <laughs> Ja, det är inte det vi säger. Vi, vi säger inte att folk inte blir sjuka. Vad vi säger är att, att, att orsaken är inte är det, det vi har blivit sagda. Ja, vi har alla upplevt någon gång typ, att ja, men först har jag blivit sjuk och sen har någon annan blivit sjuk. Och vi, vi blev det runt samtidigt. Ja, men det är inte på grund av något virus eller, eller, eller den, den infektionsteorin som vi har blivit lärda. Det kan, det kan finnas helt andra orsaker. Det kan vara allt ifrån våra elektromagnetiska fält till hormoner till, till bio-neurons uh, alltså, eller mirror neurons heter det, kallas dem för. Um, mm. allt med, det kan vara den psykologiska aspekten på nocebo. Det kan vara allt möjligt. Va? Men det är inte det vi har blivit lärda att tro. Och, och fram till dess så får vi leka med de spekulationerna hur mycket vi vill. Men vi kan inte gå runt och säga att ja, men så, att vi infekterar varandra för det gör vi inte, det finns inga belägg för det Nej men precis och jag tror det, det man hänger upp sig väldigt mycket som är ett tänk eller en sån här logisk fallaci då som man ibland kallar det det är ju det att en, många verkar tänka det att om man ska kunna säga att en hypotes eller teori är falsk då, man ska kunna peka på att den aldrig har bevisats vara sann då, och de experiment man har gjort inte har bekräftat den här teorin då men för att man verkligen ska kunna säga att han är att han inte är riktig då så måste man kunna ha en annan hypotes eller teori om, om, om det här som, som är bekräftad. Men så är det ju inte alls va? Jag menar, om man säger ja, ah, vi blir sjuka av att eh, hosta på varandra och så gör man experiment kring det och så kommer, nej, det blir inte alls det. Mm. Jaha, men jo, det blir vi för att du kan inte tala om varför vi blir sjuka. Du kan inte komma med någon annan bekräftad orsak. Eh, till att ja. vi blir sjuka då. Nej, nej det kan jag inte. Jag vet inte liksom. Nej, alltså, nej jag, bruk, jag, jag brukar. Försöka få det Alltså köra den här poängen med farligt. Att. att om jag är i, med. I en polisundersökning. Och det ska ut, alltså de ska utreda ett mord. Och det finns inga. Det finns inga bevis. För att det är jag som har gjort det. Men är ja, den enda misstänkta. Ska jag åka dit för någonting jag inte har gjort bara för att vi saknar en annan misstänkt Absolut inte. Vi friar ju ja. den. Om det inte finns något bevis för mig så går ju jag fri. Tills det finns bevis, så är det. Och, och så är det inom vetenskapen också. Vi, vi kan som inte hålla fast i någonting bara för att vi saknar en ny förklaring. Utan mm. då, får, då får vi leva med det obekväma och, och säga att vi vet inte. Och vi måste bli bättre på det som människor. Att vara obekväm i, i det här. Eller vara mer bekväm kanske. Vara mer bekväm i att inte veta. För det är mycket vi inte vet. Mm. Nej men precis. Och, och jag tänker på det. Och som, så att ja Man kan ju sammanfattningsvis säga det här. att Både virus och smitta. Det är alltså en, en, en vetenskaplig hypotes, teori eller man får ju snarare säga paradigm då, som eh, saknar eh, vetenskaplig evidens. Och det betyder ju då, som jag sa i början, att all den vetenskap som bygger på det här paradigmet, den faller ju också då. Så Och jag menar nu så är det ju då Nobelpriset i, i medicin, jag tror det var för någon mRNA eller vad det var. Här, va? Ja, okej, okay. det bygger ju på det här. Jag håller inte, va? Och jag bara komma vidare här. Och, och då är det ju det här eh, som jag tycker att man ska tänka och som, eh, det finns ju en latinsk devis, va? falsus in uno, falsus in omnibus. Det vill säga, okej, okay, så att det här med virus då och smitta, det stämmer inte. Där har vi inte evidens. Okej, hur ser det ut i övrigt inom den här medicinska vetenskapen? Och om vi går vidare till, eh, eh, vad heter det, eh, oh, nu tappar jag ordet, Gen, eh, genetiken. Ja, genetiken. Tack Jan. Eh, hur ser du där? Jag tänker, du Håkan, du har ju tittat lite på det här med, med vad, vad heter han, den här munken? Och... Ja, Georg Mendel heter han. Georg Mendel, han ja. Jesuit ja. munk. Ja, och han, han fuskade en hel del med sina släta och skrynkliga ärtor där och producerade ja. resultat som var för bra för att vara sant. Precis som Kepler gjorde och, och Newton och så vidare. Så att, mm. han, Mendel kallar sig för äh, genetikens fader. Så han är en sån här grundfigur. Då. Så det, det står i alla genetikböcker man läser. Det, det är Georg Mendel, då, munken som höll på med sina ärtor. Mm. Så, mm. Ja, men vad, vad, vad kan vi säga om det här med genetik då? Är, är det... Är, har, har den... Ska, ska, jag fråga, ska jag fråga min AI igen? Ja. Nej, men jag kan, väl, jag kan väl ta upp det här med tobaksmosaikvirus. Det är jätteintressant. Ja. Ja, ja för att... Eh, det har ju... Alltså tobaksmosaikvirus då. Jag läser här från eh, mitt favorit AI också. Här, <laughs> Nej, men... Eh, det är kul faktiskt att ställa de här frågorna. För då får man ju väldigt säga. Ja men det här var jätteviktigt. Liksom. Och så visar det en massa källor. Så, så att, eh, men det står då att det, det har spelat en betydande roll. Inom genetiken och virologin. Detta virus har varit instrumentellt. För flera viktiga framsteg och upptäckter. Eh, så det är både inom virologi då. Och eh, genetisk forskning. Som det här tobaksmosaikviruset. har spelat. Upptäcktes på 1700 talet så att, det är ju sammanflätat, alltså genetiken och virologin är ju de är ju sammanflätade. Så jag är lite förvånad ja, att inte fler har pratat om det de senaste fyra åren, ska jag säga. Nej, jag frågade här vad finns det för vetenskaplig bekräftelse av DNA-molekylen? Och då kommer det här, eh, röntgenkristallografi. En av de mest avgörande metoderna för att bekräfta DNA-struktur var röntgenkristallografi. Denna teknik användes av Rosalind Franklin och Maurice Wilkins för att producera högupplösta bilder av DNA-molekylen. Vilket ledde till eh, upptäckten av dess dubbelhelixstruktur. Ja, och vad är vad, vad, dubbelhelix? Fanns den innan? Har ni hört talas om det? Caducen? Hermes-staven? Alltså, ja, ja, ja, just det. Ja, mm. jo, det, är ju lite... <laughs> det var ju en dubbelhelix då. Ja. Och det är ju också den här symbolen då för medicin mm. som används än idag. Då. Det här, man har ju lagt till det är två ormar nu och, och, och, och två fjädrar högst upp. då. Så, så, som av en slump som man upptäckte då livets gåta så var det så, så såg det innersta ut precis likadant som det som redan fanns då inom medicinen. Mm. Jag tror ja, den här det... symbolen har man ju använt länge. Ja ja nej, det är... du, du har väl tittat lite på det där också John, med, med genetik och när jag menar det här, jag menar man pratar om eh, DNA RNA och sådana här grejer mm, Ja, jag har tittat en, en hel del faktiskt mm. uh, och uh, ja, jag håller med Håkan helt här på att, att det är alltså, som genetik och biologi, de är sammanlänkade och det, uh, var, varför i fråga, eller varför ser inte fler folk det? att De här länkade vid höften, så att säga. Men just när det kommer till det här med DNA, RNA och så vidare. Jag menar, det bygger på en materialistisk syn som, som är typ 2000 år gammal. Så det, problemet är mycket djupare än så. Va? Men det, det är mer ett resultat av allting. Att, att det här med DNA och hela, hela det här med att ja, men det är genet som styr allting och så vidare. Men det finns ju en bok som heter RNA World eh, som gör faktiskt eh, hävdandet att RNA-molekylen kom före DNA. Vilk, vilket flippar hela genetiken på sitt huvud så att säga. För att det skjuter sönder hela idén på att eh, DNA är boken av livet. För att om RNA kommer först så ja, hur kommer DNA till då? Ja, DNA kommer till genom att RNA kör en transcription till DNA. Så DNA är resultat Av RNA går om till DNA Och jag har pratat här med En genetisk forskare som har på med cancerforskning I 20 år Och eh, hon hade boken hemma Och eh, efter vårt samtal så tog hon upp boken Och läste och sen kort senare Så höll hon med mig om att ja. Och hon, har, hon själv har ju övergett Allting med genetik idag Hon är kvar på jobben Men, men hon har övergett hela, hela konceptet eh, För hon ser att, att Allting det här med <laughs> med Double Helix-modellen och så vidare den modell, den har aldrig blivit bekräftad och det kan man, det kan man faktiskt om du ifrågasätter ChatGPT GPT gång på gång på gång och går lite djupare så, så kommer den att säga att jo, vi har inga empiriska bevis för Double Helix-modellen, men den bästa eh, modellen vi har just nu att arbeta med <laughs> det är den modellen som har mest rätt och minst fel Ja, ja, okej, okay, minst fel, men det säger ju inte att den är 100% korrekt. Eh, och det finns ju andra modeller också. Jag hittade för tre år sedan hittade, eh, två andra modeller som heter Ribbon, Helix och Side by Side Models. Men det finns andra modeller också. Bara en kort fråga till ChatGPT så får du upp sju olika modeller till. Så eh, om du har olika modeller att jobba efter eh, så kan du även få olika utfall på eh, allt möjligt. Och det går ju även djupare än så också, för vi måste ifrågasätta allting där med sekvenser Ja, men sekvenser består ju av vad? Ja, olika baser. Alltså, du har fyra baser, A, C, T, G. Ja, okej, okay, har de någonsin blivit isolerade? Och när du ser hela proceduren av den så kallade isoleringsprocessen så är den väldigt i närheten av, av det här med virus att de kastar massor massa kemikalier på varandra och så får du, får du någonting producerat. Ja, men betyder det då att, att den fanns där från början eller är det någonting du har producerat? Um, mm. Så det, det finns mycket ifrågasättande. Det finns bra artiklar där ute som ifrågasätter allting där med DNA. Ja, jag kommer ihåg, jag har sett någon uh, Intressant artikel om Det var som Tittar på det här med tror jag, Eller nykloid Att det var någon på Början av 1900-talet som höll på Och kok, kokte elver Eller vad det var och hittade de här uh, Påstod han mm. uh, det, det, inga, det ringer inga klockor <laughs> Men uh, Nej för man ser ju det att, att uh, Alltså Genetiken är ju lika shaky som eh, virologin då. Och igen då så, så får ju detta väldigt eh, allvarliga eh, konsekvenser då. För, jag menar om man tar till exempel cancergenteorin då. Jag menar den, den, den vilar ju på det paradigmet då att ja, det är någonting i cellens, eh, cellernas DNA som händer. Och så börjar de föröka sig okontrollerat. Det är orsaken liksom, man vet ju inte vad det är som får... Den här arvsmassan i cellerna och skadas då. Men det är det som händer säger man. Och så börjar de göra det. Och det är den behandling vi ska göra då. För att komma till rätta med det här. Det är ju att eh, förgifta. Eller förstöra. Eller ta bort de här cellerna då. Så att man, man använder ju cellgifter. Strålbehandling och operation då. I cancervården. Men. Om hela den tanken liksom vilar då på ett, ett, ett felaktigt paradig som man inte har. Som, är, som inte är vetenskapligt då Då, då blir det ju, Då är inte det vetenskap heller va? igen. Då. Och det vet jag ju, det är en, en äm, amerikansk äh, forskare, professor Thomas Seifried. Han har ju tittat mycket på det här. Äh, om äh, hur. Ja. Hur, äh, äh, hur, hur väl det här cancergenteorin stämmer då. Han har ju kunnat visa på flera sätt att det, det stämmer inte va. Man har ju gjort något sånt experiment där man har tagit cancerösa celler då, det vill säga de som beter sig som cancerceller och som har tagit friska celler och som man bytt ut cellkärnan. Då. Och det är ju där det här DNA och ska finnas då. Men det, det, det som inte inträffar då, det är ju det att de friska cellerna blir cancerösa då. Det händer inte. Och då är det ju någonting annat va. Vi vet inte vad men det är ju något annat. Så att. Det, ja det. Så att det, det blir väldigt allvarliga konsekvenser. Av eh, det här. Ja, problemen vi har inom vetenskapen idag då. Och för att gå vidare. Komma vidare. och Kring det här med, för, för att jag det här blir ju så. Falshus i Nuno. omnibus. Och medicinen, eh, virologin, eh, GMO. genetiken, förlåt, förlåt? GMO, genetiskt ja, modifierade ja. organismer. Ja, ja. Va, va, vad har du att säga om det ihop? Har du tittat på det? Ja, men det är just det om, om, det inte, om man inte kan genmodifiera organismer. Vad, vad, mm. vad gör man då? Det är ju alltid det där, hur, hur trollar de? Vi ja, men precis, då kan det ju vara liksom, det var, så vi pratade lite om det innan det kan ju vara avel. det vet man ju med hundar och hästar och allt vad det är att man kan ju avla fram olika egenskaper mm. och det är väl mm. kanske det man kallar för GMO ja, Jag tror, att, GMO, jag tror att, det är, att det är sterilt alltså när det är utsäder då, av vete och alla möjliga grödor så att, en kandidat är ju den här plasmatisk hansterilitet. Och det har ju funnits sen jag tror att det är från ja, sen, sen 1800-talet sånt där. Så det är gammalt. Så, men, men, men men om Bauer eller ja, Monsanto som heter hette tidigare när de säljer sitt utsäde och sin gödsel och sin besprutning då. De här, den här tre då som de kränger som man måste köpa allting av. då, ja, då är det väl liksom man man kan ju inte det är ju sterilt ut så, här, så man måste ju köpa mer hela tiden också så det, liksom, ja, jag tror precis, det är en del av själva trycket. Jag, ja exakt, jag, vill, jag tänkte den här Mono Santo de, Det är ju snarare liksom en en, en då, eller en business va? Att du du framställer ett du du förädlar fram då en gröda som tål det där besprutnings som round, round up då eller mm. giftet som man måste ha på sina åkrar för att det inte ska bli några ogräs då va? Och sen så kan du aldrig få, du kan aldrig göra vad heter det, så säd av det här liksom. och du får inte kan... spara ut heller för då finns det såna angiva linjer så att grannen bond, bonden Aha. bredvid kan ringa och, och anmäla dig för att du har sparat ut så ja. till nästa år det är ju år. bra business då för då, då måste bönderna köpa nytt utsäde varje år då för att så liksom. De kan inte spara lite av det de hade då. Nej ja. Ja, just det. Och sen så är det väl också så att det här utsädet det är speciellt framtaget för att tåla de här bekämpningsmedlen mm. Så att om de blir ledsna på den här jävla liksom eh, det här fällan de har hamnat i då och ska försöka använda så sitt gamla utsäde igen så går inte det. För det, det kan inte växa på de här åkrarna längre. För det är så fullt av det här bekämpningsmedlet Som bara detta utseende tål då mm. Och jorden Den sköljs ut i havet då för att det, ja, ing, Ingenting ha det annat Växer och binder jorden då det. Så det, mm. Jag tänkte ta upp en, en, en viktig poäng En viktig poäng som jag glömde ta upp Tidigare just här och som är, det, det, det är så fundamentalt i Genetiken så det finns inte Och det är till och med ordet genetik Och det är gen Vad är en gen okej, okay. det kan ju låta som att ja, men det, borde, det borde ju alla vara överens om inom genetiken, vad en gen men faktum är att de är inte det de är inte ens överens om vad en gen är om de inte kan vara överens om vad en gen är då faller hela genetiken på sitt alltså ansikte direkt och det skriver Dr. Lanka i sin artikel som han skrev från 2009 som blev översatt sen senare till engelska 2021 att, att just att när de hade mötet efter det Human Genome Projekt efter år 2000 så hade de ett möte. Det var 25 stycken olika genetiska forskare där de hade möte. Och i mötet så skrek alla på varandra för de kunde kom inte komma överens om vad en gen är. Okej, okay, det är 25 stycken Tänk på hela världen, alla genetiska forskare i hela världen med, med flera tusentals involverade. Om inte 25 stycken kan ens hålla överens, då kan inte tusentals heller hålla överens. Så, alltså Det är så fundamentalt stora problem inom genetiken. Alltså alltså ju mer man kollar, ju mer skrattar bara. Mm. Nej, och Samma problem finns ju inom, inom virologin kan man väl säga. Va? För att, och, eller jag vet inte för det här begreppet av virus. Den här lilla saken som är pytteliten och som inte lever tror jag. Men den kan ändå liksom föröka sig och, och skapa sjukdom och sådär va? Men från början så var ju betydelsen av virus, det var ju gift va? Mm. Det, det, det, man har övergått till de här eh, organismerna då, att det betecknar virus. Men jag tror på 1800-talet och, och tidigare då, va? då var ju virus, det stod ju för gift va? Att någonting var virulent liksom, att, att man hade gift i blodet liksom. Så, ja, så den, den har ju haft tre olika definitioner, den är ett, ja. det, är det ursprungliga då alltså från latinska virus som betyder gift och sen har den ju ändrats om då till att det var ett självreplikerande giftigt protein och den hypotesen dog ut 1952 när egentligen virologin skulle ha dött ut men på grund av då den här så kallade double helix modellen så fick virologi nytt blod och ändrade om hypotesen var att virus var till att, att vara en RNA eller DNA-sekvens inkapslad i ett proteinskal. Så, så den, alltså definitionen har ju ändrats. Och folk tror att det är samma definition idag som det var för 200 år sedan. Och att alla har gått efter, efter samma hypotes. Nej, det är inte samma. De ändrar sig hela tiden. De flyttar målstolpen längre och längre fram hela tiden. Idag när du pratar med virologer så säger de att isolering inte ens är nödvändigt idag. Idag så behöver vi bara sequensera. Du behöver aldrig isolera ett virus idag. Ja, okay. Nej, för det, det har man redan gjort tycker man då eller fast man har ju inte det. Ja, teknologin ja. har gått så långt fram så idag så behöver vi inte använda den vetenskapliga metoden. Det är så, nej, de, det är så de indirekt argumenterar. Alltså. Ja, ja. Nej men intressant för då, då, då kan vi få en övergång tänkte jag om vi skulle byta ämne lite för att det här med att man inte behöver bekymra sig över den vet, med den vetenskapliga metoden det vill säga att man ska ha eh, konkreta observationer och experiment som bekräftar ens eh, hypoteser och teorier. Det är ju någonting som är väldigt utbrett i fysiken idag. Och det, man, har ju, man har ju också liksom bytt, jag menar för, förr i tiden så hette det bara fysik. va? Men nu så heter det då teoretisk fysik. Och det tycker jag är ett intressant begrepp för att det är ju en indikation på att det behöver inte ha någon konkret koppling till verkligheten då. Så är det ju verkligen. Alltså att man, man gör ju olika matematiska modeller och så säger man att ja men det här ser ju trevligt ut. Det här går ju ihop och ser harmoniskt och fint ut matematiskt då. Men problemet med det är det ju att matematik är ju bara ett språk va. Jag menar, det är ett jättebra språk. Och, och man, kan, man, man kan beskriva saker och ting väldigt bra matematiskt då. Va? Men, men man ska ju ha klart för sig det att i med att det bara är ett språk så kan man ju också beskriva saker som är helt imaginära då som inte finns va? som bara är en idé. Som till exempel man kan ju tänka sig att ja hur skulle det vara om eh, orsaken till eh, gravitation är att det finns en fjärde dimension va? Och det går ju alldeles utmärkt att räkna på då va? för man i, i ett koordinatsystem då man har x y z va? då har man de tre dimensionerna. Ja men matematiskt så kan man ju bara lägga till en axel till va. Och så börjar jag räkna på det då. Hur skulle det vara så att om den här dimensionen då är böjd på ett sätt va? Och att, ja. Så det Och, och det, det, jag, det jag pratar om nu då det är ju liksom Einsteins allmänna relativitetsteori. Den bygger på den här idén då att det finns en fjärde dimension. Rymst, rumstiden som kröks av objekt som har stor massa då. Och då blir den kortaste vägen mellan två punkter, inte vad vi uppfattar att den är då. Utan genom jordens medelpunkt här på jorden då. Och att det skulle vara eh, anledningen till gravitation då. Eh, och sen är det också så att man har ju även vävt ihop eh, fysiken och astronomin väldigt väl kan man säga under 1900-talet då. Och jag menar det finns ju det här begreppet astrofysik då. Och man håller på att räkna på hur saker och ting eh, fungerar i, eh, ute i universum. då Att saker och ting rör sig på ett visst sätt för att det finns massa extra materia där som vi inte ser. Som man då kallar för mörk materia. Eh, men då är det ju återigen så. Eh, och, och sen vidare då. Man har ju gjort vissa experiment också då för att kunna bekräfta. För att vilja bekräfta saker. I astronomin då. Med fysiska experiment. Men så gick det inte riktigt som man, som man tänkte sig då. Men då beslutade man sig för att ändra. På eh, de fysiska paradigmen man hade då. Eh, istället för att eh, ex, eh, acceptera utfallet av de här experimenten då. Och ett väldigt känt experiment. Eh, det är ju det här michelson morley experimentet då. Och jag tänkte om du kunde komma in och säga någonting här Simon om detta för du har ju tittat väldigt mycket på detta för att du har ju reviderat kan man säga astronomin som vi har haft eh, under 1900-talet och får man nog säga 1800-talet och en, en viss del av 1700-talet då. Mm. Och vad, go Simon, vad har du att säga om det? Ja, jag har lite eh, nya saker om att säga om detta faktiskt. Ja, Väldigt färska. Ja, vet, ja. Just om, om Michael sermalek experimentet som var ju det som de, de försökte, Michael morley för de som inte vet, det, det var två vetenskapsmän som försökte mäta hur fort vi åker i rymden och de vänt, förväntade sig att vi skulle åka i 30 km per sekund. som är 107 226 km i timmen. Men då så hittade de, de hittade någon, någon slags... Menar, de interpreterade deras interferometre-experiment som att jorden åkte, åkte mycket, mycket långsammare. 8 km sekunder, inte 30. Men för att göra så mycket långt och i short så... Så blir de liksom, ja, de, de, de, de, man säger nu att deras experiment gav null results. Alltså noll. Det var, det var liksom absolut ingenting att bry sig om. De hittade att det var någon, någon slags rörelse. Men vad har jag gjort de sista, de sista veckorna faktiskt? Väldigt uh, färsk uh, research. Jag vill prata lite grann om det jag får uh, kanske tio minuter. Så det är om att en fransman, Maurice Allais, det står A-L-L-A-I-S. A -L -L -A -I -S. Maurice Allais, han var först och främst en Nobelpristagare i ekonomi, men uh, halva hans liv uh, han ner i fysik. Han var väldigt stor, han var liksom en polymath och uh, statistik expert och en fruktansvärt skarp uh, man. Och han lade ner, alltså han, mellan 1958 till 1990 så gjorde han experiment just för att själv se vad, vad som menades med michelson målexperimentet och, och han studerade alla liknande michelson målexperiment som hade blivit utförd, var utförd, hade blivit utförda under åren. Och hans slutsats. Alltså jag håller på att läsa en 720-siders bok av Maurice Halle. Och det är fruktansvärt spännande. För att vad han säger, han, är väldigt, han var liksom den absolut största motstånden av Einstein. Han, han, han plockade Einsteins teorier fullständigt isär. Han är känd för det, men, men han är också okänd för det. Man, man, man, man fick ju inte snacka om Maurice Halle. Men han var, han var ju fruktansvärt uh, eminent uh, scientist uh, på, på hans tid. Men han, man, man har liksom plockat bort honom. Man ska inte prata om honom för att han var mot Einstein. Men han säger då i denna boken kortfattat att alla olika experiment som han har analyserat av olika människor av uh, uh, Thorndike, uh, Roy, uh, uh, Esklangon, uh, olika människor i hela världen. De kan faktiskt interpreteras till att de kom fram till samma slutsats. Och slutsatsen alltså är att de kom fram till samma variation av ljusastigheten. Och den, det har jag skrivit i min bok om redan. Va? Jag tog några exempel. Jag hade inte kommit fram till hela, hela sagan här. Så det kommer till att bli en, en ny kapitel för nästa edition av min bok. Men det är fruktansvärt intressant. Alltså, jag kan ju inte liksom berätta här med nummer. Och det, blir, det blir för långt. Men kort, kort sagt, kortfattat så är det så att de kom fram till flera kom fram till att det var 0,8 Kilometer eh, i timmen skillnad på ljudtastigheten. 0,8 kilometer i timmen. lite. Eh? 0,8 kilometer i timmen är precis halva 1,6. Och vad säger jag i min tycosmodell? Att vi rör oss i 1,6 kilometer i timmen. Jorden rör sig in absolute space i 1,6 kilometer i timmen. Det är alltså tre, fyra experiment som kommer fram som man kan säga att de kom fram till 0,8 och det är vad jag kallar det i min bok det MVC. Uh, alltså det är en faktor av 0,8 som, som kommer till man, man, förvänt, man ska förvänta sig det. Om vi åker en rak linje som vi gör i mitten av solens uh, ring så när vi åker mot solen så är det noll. Om vi åker uh, i en uh, i en åttondels uh, grad så är det 0,8 så är det 1,6 minus 0,8 alltså, alltså, medeltalet ska vara 0,8 som variation av vad vi <hör> hur vi ser solen och runt oss så det blir liksom en variation av 0,8 och det stämmer i tre eller fyra olika Michael-Morning-experiment mm. men sen så blir det ännu mer spännande för att så, så börjar Maris salle själv och tittade på detta och gjorde experiment. Både med pendulum och med teleskop. Så han gjorde flera experiment. Han, han var väldigt, väldigt uh, noggrant. Han, hans uh, pendelumexperiment uh, gjorde han på två olika platser. Och, uh, han var väldigt, väldigt redelskaplig i, i hans metoder. Och det är nu så att jag är den första som interpreterat, interpreterat hans nummer. För att han säger själv i hans stora bok att what I found is still inexplicable. Jag har inte förstått nu vad jag själv har själv sett. Okej? Okay? Men då kan jag se i bägge hans helt, helt annorlunda experiment i bägge hans pendulum -experiment och hans eh, teleskop-experiment. Det här är väldigt kortfattat. Men jag bara säger det nu för att jag, jag är ganska säker på, på mina nummer här. Att bägge två visar att i 24 timmar så är det en rörelse som han såg som tillsvarar 38 km. Och vad gör vi i 24 timmar om jag åker 1,6 km timmen 38,4 km. Vi, vi rör oss i 38,4 km. Och bägge hans stora långa experiment kommer, kan man äh, interpretera som äh, han, han, han snackar om radians och, och olika nummer. Som, det, det, fiffigt att förstå vad han menar. Men Han själv sa ju att ja, jag har hittat de här siffrorna. Jag kan inte, men, men vad jag är säker om sa Marisa Lee, det är att det bevisar att Einsteins teori är fel. Det var, det var hans mm. poäng. Men han kunde mm. inte förstå varför han såg alltså det, det hela går ut på att de både um, de här två fransmännen, Esclangon var en annan uh, som fransman som mm. gjorde verkligen verklig liknande experiment som Maurice Salé han kom fram att det var en disymmetry of space att det var liksom att om vi tittar på vänster sida av vår uh, värld och höger sida så, så är det en så är den inte symmetrisk. Men med jätte lite, lite, lite, väldigt liten, lite, lite grad. Bara en väldigt liten motion. Och hans Esklangon har jag ju i boken. I, i chapter 20, vad är det nu? Chapter 26 tror jag. Ja just det. I chapter 26 av min bok pratar jag om Esklangon. Och där är, där är det uppenbart att han såg att i 12 timmar. Så rör vi oss i 19,2 km. 9,2 km. Det är precis halva 38,4. Mm. Så att nu har vi två fransmän. De, de, två jättekända, Kända. Ja kända men de har liksom blivit. Också bortkastade av vetenskapsvärlden. Men de var väldigt. Eminence researchers. Väldigt seriösa människor. Mm. Den ena säger att i 12 timmar. Så rör vi oss i 19,2 km, Och den andra säger att i, i 24 timmar. R ju sitter ett Precis som stämmer precis med oss. Mm. Så det är min uh, ny, nyhet så här. För... Ja, jät jättespännande. Alltså, det är jättespännande. Alltså, ty Jag tycker det är så intressant med det här. Det är ju det att du, du liksom hittar eh, astronomiska gåter, då eller fysiska, när man har gjort sådana olika experiment då, så ja. har man sett någonting och som man inte kunnat förklara det. då. Liksom. Men, men, men om man sätter upp din modell då. Och att jorden har den här rörelsen då går det alldeles utmärkt att förklara de här resultaten på de här experimenten och observationerna. Då. då gäller de här interferometerexperimenten och det gäller ju, du skriver ju också om kapten som, som ja, observerade stjärnor och mätte hur de rörde sig. Och så kommer man fram till att beroende på vilken sida på jorden då, som man tittar på stjärnorna så rör de sig. I motsatt riktning då, eller liksom i motsatt riktning. Då, ja, och då, fick han, då tog han fram någon teori som man kallar för star drifting, tror jag. Att star, streaming, dri star, streaming. star streaming, ja, tack. Att stjärnorna liksom driver. Nej, det gör de inte alls. Det är vi som rör oss. Eller ja. Så vi säga, rör oss i en rak linje i vi rört, rört, vi Nästan, nästan rak linje Men det är förklaringen på det då ja. Ja. I sista hundra åren Eller sista tusen åren Sen vi började och liksom tittade Med, med, med instrument på, på, på himlen Så har vi rört oss i en nästan ganska rak linje inte sant? Mm. Så att efter att vi har rört oss i en rak linje Kan man säga så blir det ju så att det blir, om du tittar på en sida och andra sidan så ser det ut som att stjärnorna åker ett håll och, och det andra. Och det är mm. det som upprepas hela tiden i, i alla experiment av uh, Maurice Allé och Estrengon. De säger, snackar om opposites, uh, inexplicable opposites phases. Va? Mm. Och kapten som du just nämnde, Jakobus kapten som var från Holland han var expert av stellar statistics. Han, han, man sa att han ägde alla observatorier i världen. Han, han själv tittade inte på ett channel, men han ägde dem för att han var i kontakt med dem. för och, och kom fram till, till, till slutsatsen att det, det är två starstreams som i ett, ett håll över oss och andra hållet under oss. Men det är, det är precis vad man, man förväntar sig i Taikos. Det är bara taikos ja, det kan. är väl rimligare att tänka sig att det är vi som rör oss. Om, om alla stjärnorna ja. rör sig på samma sätt. Liksom så där, att, att vi faktiskt rör oss då i den här lilla banan. Om jag får avsluta. Om jag så vill jag prata om, bara generellt om vetens, vetenskapens historia. Jag tycker det här, min, min, min, lilla, ja, min lilla, min lilla min långa research som går långsamt men men går vidare. Den, den är så spännande för mig för att jag, jag, jag märker att det är så fruktansvärt viktigt att gå tillbaka i tiden till lite, lite äldre studier för att de var lite ärligare på den tiden. Och det kanske gäller också biologi och genetik och sånt. Så man, man måste gå tillbaka och läsa gamla böcker. För att vi lever väl över en värld av fruktansvärda, arroganta lögner. Vi kan inte lita på vad, vad de snackar om idag. Vi måste gå lite grann tillbaka. Vi måste re vad som har skrivits av jätte, jätteskarpa människor bara 50 eller 100 år sedan. Jag menar, före NASA kom fram på, på, på bilden och före eh, eh, Big Pharma och för, men, vi lever i en fruktansvärt bara, eh, en värld som är bara gjord av pengar och profit. Det var ju inte precis så hundra eh, år sedan. Det var lite bättre. Ja men precis. Man kan nästan säga liksom, före 1900-talet. Liksom. Det, var, det, det var under liksom, framförallt senare delen av 1900-talet som man verkligen bara började vända upp och ner på allting. Ja. Det är den trenden jag tycker mig se i alla fall. Och det gäller inom alla vetenskaper liksom att det gäller ju även medicin. Liksom. Om, man, om man tittar på den medicinen som fanns på 1800-talet så, så tycker jag mycket av den var ju mycket bättre och ärligare än det vi hittar idag. Då. Sen mm. fanns det ju knasigheter på den tiden också. Va? Jag menar, till exempel så hade man någon idé att om man hade hög feber. Så skulle man vara nedbäddad och, ha, och inte utsättas för solljus. Och det kanske inte gör så mycket. Men sen så kom ju kicken då eller vad man ska kalla det. Det var att man inte skulle få någonting att dricka heller. Det var jättefarligt att dricka någonting när man hade feber. Så att väldigt mm. många med, med feber på den tiden de, de eh, dog av uttorkning då helt enkelt. Mm. Och då är det så att det finns ju det här gamla begrepet delerium. Och då är det så att när man blir gravt uttorkad ja då blir man ofta galen va. Mm. Sen <laughs> mm. var det en annan bara, bara sak. Om jag får säga en annan ja, sak. Patrik, förlåt. Um, jag vill inte prata för mycket ikväll. Men jag vill säga en sak till. Sen kan jag hålla skäft. Uh, det, det är det med att de invisible things. Det är så viktigt för dem att, för att, för att förumpla oss för att vi inte ska förstå någonting. Det är så mycket som är invisible i, i vetenskapen idag. Ni snackar ju nu om, om, om viruser som man inte sett man inte kan kunnat se och, och, och dna virblar som man aldrig har kunnat se. Det är ju precis detsamma i astrofysik astrofysik är in a, in a deadlock just nu. De vet de vet fan inte hur de ska gå framåt för att de, de förstår inte vad som händer där långt bort i galaxerna som är De är ju utan städer i våra galaxer nu. De sitter skiter i totalt i vårt solsystem. Det, det, det är säkert att det är, som Copernicus sa Vi Nej nej nej, Vi tittar på långt bort, lång långt många galaxer och eftersom i våra fantastiska nya moderna teleskop vi ser att planeter åker fruktansvärt fort runt omkring kärle där borta. Långt, långt, långt där borta. Så fungerar det inte längre i Newtons teori. Vi måste veta på att det finns dark matter som alltså, förstår alla detta. Det är så enkelt att förstå. Vet ni vad, det vad de menar med dark matter och black holes? Dark matter det menas att det ska vara eh, saker som vi inte ser som gör att de åker så fort de här planeten. Men vad jag säger i min bok är bara att alla stjärnor är mycket närmare. Och därför interpreterar de den hastigheten som var, var jättestor. Men om de är 42 000 gånger närmare, som jag säger i min bok, så är inte hastigheterna av de här planeterna så, så, så, så, så, så snabb. Så de, de, de, bara, de försöker liksom att patch up the problems för att behålla Newtons teori och Einsteins teorier bara för att de tror att stjärnan är så fruktansvärt långt borta nej, men och därför sitter ju... de i knippan. de sitter i fullständig knipa och de måste ja. eh, hitta på invisible matter invisible things, precis som i, i virurgi och i andra, andra sammanhang mm. nej men det är ju det, man måste, man måste ju hålla kvar den här, det här paradigmet dogmen med heliocentrism och, och Newton och det här va ja. och och, och om man ifrågasätter det då, då är man så dum som man inte fattar att jorden är rund va? Eller man tror att hela universum eh, rör sig runt en stillastående jord va? Man, man kan inte ifrågasätta det här då va? Utan det, mm. det, det, det går inte att diskutera då. Så att nej det, det är väldigt och, och jag tänkte på det om vi går tillbaka till den här mycket mål i experimenten då. Och den här interferometern för att man höll på mycket med det här på slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Oh ja. Och det var ju en herre som hette Sanjat. Och han utvecklade en interferometer som jag tror den snurrade. Mm. Och den var inställd på att kunna mäta jordens rotation. Och det lyckades han alldeles utmärkt med att bekräfta mm. då. Så att man, man lyckades bekräfta en rörelse med ett sånt här instrument då. En interferometer. Ja, man lyckades ja. bekräfta jordens rotation men man kan då enligt eh, eh, astronomin och fysiken idag så kan man inte använda en interferometer för att bekräfta jordens rörelse runt solen. Då. Den rörelsen ska ju vara hundra gånger högre. då, va? Mm. Så det är ju väldigt märkligt att man inte kan mäta den hastigheten om man lyckas mäta jordens rotation. då. Och då har man en förklaring där som då pratar man om Sanjak-effekten då för att kunna liksom förklara den här anomalin då att man kan mäta en absolut rörelse men inte en annan då mm. eh, och, med det så, och då säger man att jag eftersom den här Sanjak-interferometern roterar så blir det en sån effekt då va men det som är så märkligt också det är om man gräver lite mer i det här så finns det ju ett eh, gale Marketson-Gale-Pearson-experiment ja. och där så, så gjorde man en väldigt stor interferometer och, och, och den uh, byggde man för att kunna bekräfta jordens rotation då på ungefär ja, 1700 km i timmen tror jag det var? 1674 och det ja. klarade de precis att se och det var full succé ja och grejen är då med den interferometern att den roterar ju inte som Sanjack interferometern då. Utan den ligger ju på jordens ja. yta. Och nej, då sa man ju att ja men det blir, det blir ändå sanjack effekten då. Eftersom jorden roterar. Men då blir det väldigt konstigt att ja men det gör ju det här mycket i experimentet också. Det befinner ju sig på en roterande jord. Mm. <laughs> Ja, ja nej, men de, man, man, man, man, kan, man kan bevisa jordens rotation på flera sätt. Det är väl det du vill säga. ja det, vill det, säga. Det, det måste man erkänna att det har blivit bevisat. Men varför kan man inte se då att vi åker 107 000 km runt solen? Ja. Det är vanskeligt. Det är ju helt nonsensikul att vi kan se det ena men inte det andra. Nej, den men. rimliga slutsatsen borde ju vara eftersom vi inte gör det. Men mm. det... Mm. Nej, men man kan se som jag, som jag inledde med ikväll att jag faktiskt har kommit fram till att de har. De har. Detected våran väldigt, väldigt långsamma speed av 1,6 km timmen. Den ena som gjorde ett tolv timmars experiment. Hittade att vi rör oss i 19,2 km. Och den andra, fransmannen, att vi rör oss i 38. Det är precis vad Sajko säger. 1,6 gånger 24 timmar, just det Ja, 1,6 gånger 24 timmar. Det blir 38,4. Ja, jag, jag, jag skulle inte drömma om att hitta. Det, det är helt, helt nytt. I de sista veckorna har jag studerat detta och har kommit fram till Maurice Alay, som var absolut största fienden av Einstein. Och han var så, han var riktigt förbannad på Einstein. Och han sa att det är bara nonsens vad han har på med och, och det, Han är ju inte den enda, man, en stora vetenskapsmannen, som har fullständigt förstört Einstein. Vi måste, först, måste sluta och att tro på Einstein. Vi bara... måste kolla på videor med när, han, när Einstein pratar. Det är faktiskt väldigt roligt att ja, hitta upp såna. Han var ju bara en, en, en clown faktiskt. Ja. Han kom det var en, en av de mest vansinniga här... teorierna som man kan tänka sig. Ja, Nej, det var en av de första sakerna jag gjorde för många år sedan när jag insåg att jag behöver sätta mig in i de här grejerna. Liksom. Jag kan inte ta något för givet längre. Då tänkte jag, aha, det här med Einsteins relativitetsteori då? Ja, men då behöver vi söka på Youtube. Det måste finnas en video, eller i alla fall en radio, en ljudinspelning, där mm. han faktiskt pratar om sin teori. Mm. Men det finns inte en enda. Det Nej. finns eh, Einstein och roliga skämt. Einstein pratar eh, politik Atombomber. och så vidare. Mm. Ja, bara, Men det finns ingen där han verkligen pratade. han var en men, karismatisk det, figur. Ja. <laughs> det är han var ju mest Men apropå osynlig vetenskap så jag, jag skriver upp några till här. Kärnvapenhot, ozonhål, koldioxidhypotes. Ja, ni får fylla på själva. Strålning. Ja, det är ju så att det är mycket som du sa Simon det är det här, de här osynliga farorna va. Osynliga. Och de är så bra. Ja, okay. Ja, och det kan, vara, det kan vara virus, det kan vara strålning, det kan mm. vara ja, klimatkatastrof. Det kan vara terroristattackel. Äh, ja, vi amen. inte ser, men vi ser dem på tv. Men ja, de gör dem för oss. Ja. Men, men de är osynliga för dem som, som är där. Mm. Eller, eller, eller, de, de gör det så att det blir osynligt, som, som de gjorde i 9-11. De bara eh, drog upp lite rök, så ingen såg vad som hände på riktigt. B bakom mm. röken drog de ner tornen. Låt oss inte gå där. Det, men så mycket osyn. Men de, de brukar det här med osynlighet för, mm. att, för att förbluffa oss. Mm. Och det måste vara klart för alla. Mm. Eh, menar, mikroskop, eh, fantastiska mikroskop, som skulle kunna se 10 eh, eh, saker mindre än, än en bakterie som ni snackar om tidigare. Ja, det, det är lite troligt, inte sanns? Ett, bok, ett boktips här Robert Cromy The Crack of Doom från 1895 Det, mm. det är en äh, häftig bok mm. äh, Första beskrivningen av en äh, atomexplosion uh -huh. Och han tittar även in i den boken Den här vetenskapsmannen Han tittar in i något som beskrivs vara ett mikroskop men det är elektriskt Och det är extremt mycket bättre förstorning Och han kan han kollar in på alltså, Rutherfords och bors atommodell 1895. Uh, uh. Det beskrivs där hur man kan se. Det rör sig i banor som planeter. Och så där. Mm. Uh, Robert Cromie. Uh -huh. Okej. Okay. I will check it out. Uh, men uh, ja, men det, det, det, det, det här med atomer och kosmos, uh, det är intressant för att jag, menar, jag säger inte att jag tror på det, men det är intressant för att de har ju kommit med Nils Bohr. Nils Bohr sa ju att um, atomerna är ungefär liknande som ett uh, solsystem. Va? Det finns en nukleus i mitten och så elektroner som åker runt omkring. Och mm. Så ja, vem vet hur mycket sanning, sanning det finns i det. Han kanske läste Chromys bok där. Så. Mm. <laughs> mm. H.G. Wells han skriver mycket om eh, mm. Atombomber och han, så, han lanserade ja. han, han myntade oh ja. begreppet Atomic Bomb eh, 1914 ja. ja. The World ja. Set Free Nämligen mm. det, var, det, ja. men, det är så mycket som kommer från science fiction Som de har tagit och gjort till Deras verklighet En annan sak som jag har haft lite kul på när jag, liksom har, jag har varit lite sådär uh, Havt fritid så jag läst om igen eh, Jules Verne. 1865 så skrev han From the Earth to the Moon. Och det är, det är kul att läsa. För att 1865 skrev han den boken. Okej, okay, kortfattat Jag kommer till att göra en liten essay om detta. När jag har lite fritid. Men jag kan anticipera. Om man säger nej på svenska. Jag kan eh, säga för förhand... Några saker som han har i den boken. I den boken. 1865. Så skriver han att. Uh, ja det är några gubbar de, som vill åka till månen. Och de gör en jättestor kanon. Som ska skjuta upp tre män. I en kula upp till månen. Mm. Uh, först och främst. Uh, Vad ka kallar de den kanonen? Jo de kallar den. De Columbiads. Ja, men Apollo 11, Apollo 11 som skulle ha landat på månen hade en. The mothership was called Columbia. Kolumbiad, okay. Columbia. Columbia. <laughs> the mothership. Och kanonen ju mothership, i den samma ja. Sen, var ska vi sätta den kanonen? Säger den i boken Ljulven i hans gamla bok. var var, var, var... I Florida, rakt över Cape Canaveral, precis andra sidan i Tampa. Rakt över, i emellan av de två platserna så finns Disney Worlds. Mm. Men bråkar de inte, var det inte andra alternativet Texas också? Vadå? Pratar de inte om Texas också i, i den boken? Ja, det var det. Och just det, de pratade också om texten var liksom mm. obestämda var de skulle placera. Och Texas är ju också en nonsenheb nu. Yeah. Så både Texas och Florida var liksom i den boken. Men sen så är det tekniska saker. Sen så säger de. Ja, hur fort ska kulan åka för att åka ut från rymden? 12 000 yards per second. Vad säger, man idag? Vad säger NASA idag? Att de behöver åka? Hur fort måste man åka? 11 km per sekund. Som är precis samma sak som 12 000 yards per second. Precis samma siffra. Precis samma siffra. Säger NASA nu idag. Så då skulle Jules Vell liksom slunkvis har kunnat veta hur fort man ska åka för att åka ut från rymden. Ja, man börjar ju se på det här gamla uttrycket, verkligheten överträffar dikten på ett helt annat sätt liksom. Eller man, så att ofta, det är ju, man ser ju det väldigt ofta att liksom det kommer någon science fiction eller någon bok och sen så, oj, så, blev det, så, så upptäckte man att det faktiskt var så. Eller så kunde man åka till månen eller Ja. Uh, jag menar, det, det finns ju hur många exempel som helst va? Och det här med atombomber uh, och kärnkraftverk och, och, och rymdresor och, och sen var det ju en uh, katolsk press tror jag som kom på det här med uh, eller hade någon idé om uh, Big Bang jag tror mm. det var på 30 eller 40 talet redan mm. och sen plötsligt i vetenskapen upptäckning ja men så är det ja alltså, det. <laughs> ja, det är helt fascinerande Men alltså, jag vi bara, jag bara liksom Runda av fysiken här Och det är att alltså det, och Astronomin som man har vävt ihop då, Det som är så tragiskt med det Det är ju det att, det är inte bara astronomin då, Som man har vänt upp och ner på Utan det är ju även fysiken då För att i och med det här Mycket som målexperimentet Och sen då Dejtan Miller som du skriver om i din bok Simon. Han gjorde ju tusentals såna här interferometerexperiment. Och bekräftade liksom att ja men vi hittar någonting här va. Men det har man inte låtsas om då. Ja men han, han, det var temperaturproblem och sådär va. För att man, det är, man hela tiden, den dogmen man driver då. Det är att interferometerexperiment ger ett nollresultat då. När man ska försöka mäta jordens hastighet då. Det ger inte ett litet resultat utan det ska ge ett nollresultat. Är man helt inne på då. Men det gör ju inte det va. Och så att säga konsekvensen av det här då, det har ju blivit då att ja men då kastar man fram eh, den här relativitetsteorin då. Och, mm. den, och, och den och tillsammans med den här så kallade kvantfysiken då, eller kvantmystiken som jag hellre kallar den för nu. Den har ju plockat bort den vettiga teorin som faktiskt hade, som har vetenskaplig bekräftelse, det vill säga eteteorin då. Att, att vi har en substans eh, som finns överallt och som ljus fortplantar sig genom Och när ett föremål då som, som jorden eh, roterar eller rör sig genom den här eten. Då, så kan man mäta det eftersom ljuset propagerar i den. Så påverkas ljuset då. Va? För det är ju det att interferometerexperiment går ut på. Va? Så att det är ju oerhört tragiskt det här att, att hela fysiken har ju kört i diket. Eh, tack vare det här då att, att man eh, kunde utföra fysiska experiment som, eh, som motbevisade helt enkelt heliocentrismen då. Och då var man tvungen att hitta på någonting för att den, det, det ska vi ju ha. Eh, Heliocentrism då va? För att inte gå för långt bort från vad jag på pratade om mm. Jules Verne. Jag vill bara säga en, en till sak som jag läser nu mina noter här. Som jag har gjort för att skriva en liten artikel om den fantastiska saken. Det är till och med så att tiden som det tog för den här kulan av Jules Verne att komma till månen. Är, ska vi se. Uh, uh, står det här? 5848 minuter. Så är inte det fyra dagar va? Ja, det är jag fyra dagar vi. Tar, om vi tar bort alltså, ja, medan Apollo 11 som var den första som skulle landa på morgonen eh, tog lite längre men om vi tar bort de 164 minuterna som de menar att vi åkte, de, de åkte runt jorden va, om du tar bort de minuterna så blir det nästan precis 5840 minuter. Så, så till och med tiden det, det skulle ta att komma från jorden till månen är den samma uh, virtually the same i Jules -boken. Och Så, vad hette kan... de här tre astronauterna då? Ja, vad hette de? Ja, det har jag inte... Arden, Barbicane och Nicoll. Ja. Aldrin, Armstrong och Collins. Så Nicol, Collins och Oh my Arden, goodness, Aubrey. och det har jag missat. Tack <laughs> okay. Jag kan tipsa om en bok till. Det är nämligen Med K-märkt mot månen. Det är Bonniers det här, 1998. Uh -huh. Av Staffan Bengtsson och Göran Willis. Den kom. Uh -huh. Ja, precis. Den finns på bokbörsen om man vill ha den. Ja, men, snälla, sänd mig. Jag sån skickar ja. Skicka saker. Då har jag Så, något ja. roligt här. Du kommer mm. ihåg jag ha alltså, mig Det här hur lång tid det tog att komma till månen. För då minns jag att jag läste någonting sånt där någon gång på Wikipedia. Mm. Och nu frågade jag min AI här: då Vilken var den första Den, Hur lång tid tog det för den att komma till månen? Och då säger han den första mån som, som framgångsrikt nådde månen var den sovjetiska Luna 1 som sköt upp den 2 januari 1959. Ja. Eh, dock passerade Luna 1 endast förbi månen utan att landa eller gå in i omloppsbanan. Den första sånden som faktiskt landade på månen var Luna 2 som nådde månens yta den 13 september 1959. Mm. Och hur långt tog, tog du då för de här? Ja, för Luna 1 tog resan 34 timmar. För Luna 2 eh, nådde månen efter 33,5 timmar. No. Du tror det var en jävla Columbia-kanon eller de hade det där. Smokeless. De måste ju kommit smart, upp but... i en hysterisk hastighet då. För du tror det var yeah. fyra dagar. Nej, det hade jag missat. Ja, intressant. Okej, okej. Okej. Ja, no, okay. men okej men eh, vi har we, we have lost the technology Patrick. vi har lost the technology. You, ja, just det är ju it, process. It, it, process To att bringa it back alltså det, mm. det kommer nog att ta kanske ett par århundraden vad vet jag. Mm. Uh, men jag måste säga det också jag måste komma in med en grej här som jag tycker är lite rolig att uh, ni vet när jag, jag var liten en gång va. Och då då, då mm. fanns det bara två kanaler här i Sverige då TV. Och då var det ett program som gick 1976 då och jag var bara 6 år gammal då. Va? Man tar ju väldigt mycket intryck av saker när man är liten. Va? Men jag fick titta på det här programmet då, eller den här serien då, som heter Månbas Alfa. Är det någon som kommer ihåg den? Nej, okej. Okay. Men jag, jag tittar på den och när man är liten och tittar på. För det var ju science fiction och det var ju lite skräck också och sådär då. Va? Så att jag blev ju ganska rädd för de där grejerna. Liksom. Jag var ju egentligen inte för liten för att titta på sånt då. Mm. Men du vet man tar intrycket där så att nu eh, så finns den på Youtube då den här Månbas Alfa som gick på SVT eh, på 70-talet då och den heter på, på amerikanska så Space 1999 då mm. och då, då så har jag roat mig att kolla lite på de här, eh, den här serien då och, eller jag, jag har egentligen bara kollat på pilotavsnittet då men det var, det var lite intressant för det är liksom check på allt det här man vill få in i våra huvuden då va? För att, ja, molnbas då. Ja, på 1999 så har vi ju byggt baser på månen. då liksom. Inga problem va. Ferien mm. utspelade så är där va. Mm. Och sen så används månen, månen för slutförvaring av kärnavfall. <laughs> oh. Man har man lite liksom höga där med med utbränd kärnfall då. Så alltså får man gå omkring och mäta och se till att det där var bra då. Och då tänker jag bara, okej okay, om man skickar iväg någonting i rymden. Kan man liksom inte bara låta raketen flyga förbi månen och ut i 28 hejter om allt det där. Nej. Alltså, Nej. Det ska man det på och sen då så i det här pilotavsnittet också, så härjar en mystisk sjukdom då på månbas Alfa. Och eh, frågan är, står ju då om, om, om den sjukdomen beror på virus eller om den beror på strålning. Det är de två Nej, som, som det kan vara då. Alltså det är ju det här etablera de här oh, osen. Right. Okay. Ja, och sen så är det, det finns referenser till Louis Pasteur då. Det är någon, någon, någon uh, chefsläkare där liksom, som har en liten monter med Pasteurs första mikroskop och såna grejer då liksom. <laughs> bara, ja, ja. Bara check, check ja, utman, liksom. ja, men där har vi det Patrick. nu minner du mig om att de, de sammankopplade rymdsaker med, med virologi till och med idag. Ja. Vet du vad? Det var liksom ett par år sedan när det var då alla skulle ta sprutan. Så var det vår äh, äh, italienska astronaut samanta Cristoforetti. Hon var med och gjorde reklam- små klipps. Hon står framför många, ett, ett, ett, en klass med unga barn och säger Jo, ta, ta sprutan, den är säker and uh, reliable. Vad, heter det? Vad, vad är det man säger? Vad sa du? Du, du jag hörde inte. Det är säkert och effektivt. Säker och säger precis så här. Säkert, ja. Samantha Tristofferetti som är liksom the sweetheart av alla NASA-fans här i Italien, står och säger i en ad som blir sänd på tv Ja, ta alla alla alla ni, ta sputan, den är säker och effektiv. Och hon är en astronaut. Varför ska man behöva en astronaut som säger det till, till, till, till, till folkets? Så de, det är så mycket... Ja, det är så mycket som är liksom sammankopplats här. Mm. Både med, mellan, men för, för det är, jag vet det, det är många människor som har olika tankar. De, de tycker det är mer intressant att snacka om, om, om virologi, om hälsa och andra, om uh, astronomi. Men om ni tittar på det noggrant så, så er, går de hand i hand. För det är de, bland de största drögnarna vi har i mm. vår värld. Och det är bra att vi har snackat ikväll om bägge två, jag. Ja, jag tycker också det. Och det är ju det som är lite poängen här, liksom, att det, det, det hänger ihop, va? Och för många så är ju det här med vetenskapen, liksom, det är ju en helikob, va? Man, den, ja, vi kan ifrågasätta media eller politiker eller vad nu är, va? men, ja. men vetenskapen, nej, den, den kan ju inte vara något fel på, va? Nej. Jo men det är det och, det är det. och, och även eh, NASA och, och rymdresor och sånt va mm. vi, vi behöver liksom vända på hela steken här va? Mm. Och jag menar man kan också göra tycker jag intressanta paralleller bakåt i historien liksom. Jag menar man brukar ju säga det att historien upprepar sig Och om vi går tillbaka så jag menar vi har haft eh, eh, strikt vad heter det, fundamentalistisk religion och så vidare då var katolicismen och så här va. Mm. och i, i de här trosystemen då så hade man helgon ja, vi, vi lever ju på samma sätt nu, liksom. vi har de här heliga dogmerna i vetenskapen och sen så har vi helgonen också då. och vi alla känner ju till de här helgonen som vi har då inom astronomin och fysiken så har vi ju liksom Copernicus Kepler, Galileo, Newton Håkin Och så vidare då, va? Och, och sen så har vi medicinen ja Där har vi pastör Och ja, Lite andra Känner du till någon, Jag kommer bara på pastör nu Men är Det sant? är, det, man, är det så religiöst En annan osynlig sak Jag vill bara lägga in här Är ju att håmbomber för att man säger, de säger att det finns tusentals atombomber som runt jorden men de är under jorden. Vi kan inte se dem. De ligger i silos under jorden. Ingen kan se de här missilerna som skulle ha atombomber färdiga för att lanseras. Men det är också en annan osynlig eh, fear thing. De interkontinentala alltså, ballistiska missilerna. Ja, Så, jag har fått höra, Simon, att, eh, att förneka kärnvapens existens. Då, då är man mer en PSYOP. <laughs> ja. Men det där är ju där är också den här religiösa liksom, De här begreppen Att man förnekar Och man ska tro på vetenskapen Vi ska tro på den Vi ska inte säga att ja, det här är en bra metod Vi har för att ta reda på vad som är sanning Eller bullshit Nej, Vi ska tro på den Och vi ska inte förneka mm. Och det är jättebra att du sa det Patrik, för att eh, Jag tänkte ta upp det här med teori Ordstammen mm. till teori Vad är det? Ja, det var tes, va? Eller teologi? Eller alltså, te ordstammen är ju teo. Det, alltså, det är något som man att göra med Gud. Något som, ja, någonting som rör Gud, helt ja, enkelt. Det, det är där, därifrån kommer ordet teori. Ja, okay. oh, Okej, okay. oh, okay. fjärde sak som är osynlig. Climate change. Den är osynlig. Jag har aldrig sett någon climate change i mitt liv. Jag har, inte, jag har märkt det. Jag har haft många land i mitt liv och men jag mest, när jag mest har levt i Italien och det är precis samma klimat varje år här. Just nu i oktober här i Rom så har vi Otto Brata Romana. Som, som man vet om i hundra år, i hundravis av år så vet vi att i oktober så blir det plötsligt varmare igen. Här i Rom. Det är en jättefin oktober här. Det har hänt i hur många hundra år. Men det blir varmare. Det, det, det regnar i september och så blir det varmare i oktober. Det är så regelbundet som du kan tänka dig. Det finns ingen climate change all. Det är också en osynlig sak. Som vi måste Ja, men alltså, det, jag tänker det är också viktigt att hålla i isär sakerna. Liksom. För jag menar, om man pratar om klimatförändringar bara så kan man väl säga: Jo, men det, det kan väl ske. Liksom. Och det har vi ju sett historiskt. Om man kan borra iskärnor vid, vid polerna och ah, se liksom okay, ja. att klimatet har förändrats. Men, vänta nu ja. Men just den här av människan skapad klimatförändring på grund av att vi förändrar koldioxiden ja, i precis. atmosfären. Den har man ju aldrig eh, bekräftat vetenskapligt. Det var inte roligt för något år sedan eller vad det var så, så var det en, en sån här klimatforskare här i Göteborg och höll föredrag. Och då, då ställde jag mig upp och ställde en fråga. Där. Det var ju, ni bandar ju det. Det, det finns någon, något klipp någonstans. Och Då frågade jag så här att ja koldioxid då, det är ju en gas som utgör 0,04% av atmosfären då och det säger man ju inte, utan man säger 400 ppm, för det låter mycket mer då var part för miljön, men det är ju 0,04% då va och sen så är det en liten ökning av den gasen då som man anser ska ha en allvarlig inverkan på klimatet, och då frågar jag bara vad har man utfört för kontrollerade experiment eller upprepbara observationer för att bekräfta? den här eh, hypotesen eller teorin man har. Mm. Och då blir jag bara snäst avsnitt. Det tänker inte jag föra en vetenskaplig diskussion med. Punkt. Okej. Okay. Okay. <laughs> exploderade. Mm. Mm. När jag ställde en sån enkel fråga. Mm. För det, det, det är ju ändå, precis som du säger, de har, det är en osynlig fara. De har inget på fötterna där. Visst Nej. kan klimatet förändras, men att att, att, att och det tror jag, jag menar, Det har vi ju sett sker i historien Men att, att liksom det här med koldioxiden um, Skulle ha en um, En påverkan det, det är bara en, en gissning liksom. Man vet ingenting om det Men ändå så framförs det som en Absolut vetenskaplig sanning Som man inte får förneka För då är man ju en klimatförnekare Just det, just det. Ja, Då tror man så, inte bort styrna no. Sen jag lägger jag till en till osynlig sak. Inflation och hur, hur banksystemet fungerar. Vi har ju ingen översikt över hur de trycker pengar. Och det är bara, det är för ständigt osynligt från folket. Det skulle ju inte vara så i en riktig värld. Vi skulle liksom ha riktig koll på hur mycket pengar de trycks och så vidare. Jag, menar, jag säger någonting väldigt banalt här, men jag tror det uh, merits to be uh, cited. Va? Att, att till och med vår ekonomi är en osynlig sak. Vi kan inte vi har ingen koll på det. Uh, fullständigt borta från våra... Och vi bara spekulerar om och, och, och klagar på hur det blir värre och värre. Och hur det blir dyrare och dyrare att leva. Varför ska, varför ska det bli dyrare och dyrare att leva? Det blir ju det. Det, det, är, en, det, det är också en osynlig kaos som de driver med oss med. Jo, visst. Så, Nej, och, och, och jag menar igen då, sådär, saker och ting hänger ihop. Va? Jag menar, det här med, med, med medicinsk vetenskap och astronomi och fysik och allt det här var en, en sak som jag och har tänkt mycket på också. Och, det, och, och kärnkraft och allt det här, va. Det är ju liksom att mycket av eh, kontrollsystemet vi har idag. Det hänger ju på energi då va. Och, och vi har så ont om energi. Och, och vi måste bygga vindsnurrar och, och solpaneler. Och vi kan ju inte använda oljan då. För då går jorden under av klimatförändringar då va. Mm. För det är ju så att det finns ju jättelika oljereserver då. Och det, eh, ja så är det ju liksom, det är ett faktum va. Men, så att, och förut så har det ju varit sådär va, att, att ja oljan skulle ta slut då. Det var problemet uh, va. Och så kallar man ju den för ett fossilt eh, bränsle då va. Men det är ju kemiskt omöjligt. Vi skulle ju prata om kemi sa du Martin. Där, där har vi ju en grej, det är ju kemiskt omöjligt att, att eh, olja har ett biologiskt ursprung då. Utan det är ett flytande mineral va. Och både vatten och olja eh, nybildas ju i jordens inre då. Och det är egentligen väldigt logiskt för att om vi ser på vatten då så, så sker det ju en, en nettoförlust av vatten hela tiden. Alltså mm. vattnet stiger upp i atmosfären och sen så avdunstar det ut, ut i rymden va. Mm. Och hade inte vatten nybildats så ja, hade ju jorden varit en öken för länge sedan. Mm. Så, men Patrick, ja. tycker du inte att du pratar lite mer än de andra i, här just nu? Oj, ska vi diskutera hur mycket Martin, vi pratar nu? Ja, Martin, Martin men då ska... jag vill höra Martin på denna, som du just frågade Martin om hans uh, point om detta. Med, med oil, med, med olja. För att Martin har ju pratat om detta förut. Ja, det var väl det här med kemin. Att, um, um, vi har gått in på fysiken att den är falsk, men att uh, kemin... Där det är det lite svårare att utröna om till exempel det periodiska systemet stämmer överens eh, eh, på ett riktigt sätt, eh, tänker jag. Mm. Och, och, Håkan har också kanske tittat på, på ja, abiotic oil. <laughs> ja, precis. Jag hörde att det var något möte i slutet på 1890-talet. Man bestämde att man skulle skapa jag säger man shortage. Ja. Så. Men nej, absolut det är intressant det där med, med dinosaurier och hela den kopplingen också. med mm. the, the, the Bone Wars med de här två galningarna som har jagade krigar om att hitta flest nya sorter av dinosaurier. Jag kommer inte ihåg vad de hette nu. De här två. Det gick så långt så att de, de började liksom sabotera för varandra så de har den ena sprängten. En fin plats med fossil och sådär. Så Jaha. <laughs> uh <-huh. laughs> Bone, Bone Wars. Kolla upp det. Mars. Ja, okay. från här, den ena snubben. Uh -huh. Mars. Mm. Mm. Det, just det, Drinker. Han heter Drinker Cope. Kommer han har ett jättekonstigt namn. Drinker Cope. Oh. Och Mars. Mm. Är det inte så att alla ben som står uppställda på museum som ses vara från dinosaurier. När man väl frågar museerna om det där är en äkta, ett äkta ben så erkänner de att nej, det, är, ett, det här är en avgjutning av ett äkta ben som finns i ett arkiv någonstans. Så att det är några, ja, och sen några... är det väl också att det, det är liksom avgjutningar, eller det är så där du vill hittar på, för att de har väl hittat några fragment av en skalle så har de byggt, byggt vidare. Inte på det att framåt, liksom att hitta på massa konstiga. Så här såg de ut liksom. Så jag jag de tror har inte att det finns några kompletta skelett. Mm. Tyran Tyrannosaurus rex och så vidare. Nej, mm. de, har, de har inte isolerat några eh, <laughs> dinosaurierben alltså. Helt enkelt. <laughs> nej. nej jag tycker också. Nej, det titta det det jag, alltså. jag ska inte säga för mycket om det för jag har inte grävt så mycket i det. Men, men jag menar jag kan konstatera. Ja det dök upp det här fenomenet dinosaurier. Ja det dök upp på 1800-talet då. Och så tittar man på lite sina gamla teckningar Och de dinosaurierna ser helt annorlunda ut från de dinosaurierna som... som de här benen ska eh, ha varit från eh, nu då, eller sen på 1900-talet liksom. Och sen så tänker jag också, det är väldigt märkligt också när det fanns de här jättedödena då. Att man inte har hittat dem tidigare då, liksom på 1700-talet, 1800-talet. Ja, det finns ju legender om drakar och sådär då va. Men någonting som man skulle tänka sig, om det har varit några sådana här stora katastrofer och tsunamis och grejer då. Jag menar, det kan ha flutit upp, eh, kastat upp valar och... Och stora vattenlevande ju långt upp på land Och så har man sett dem där Och förr i tiden så ja, där, det är det skelettet av en drake liksom Och sen så har det blivit en, en Dinosaurier då på 1800-talet Ingen aning Men uh, dinosaurier liksom paleontologin Heter det va? Ja den är ju Helt suspekt också skulle jag säga Jag, jag, jag har faktiskt Tittat lite grann på de här um, Det finns ju så många som Helst um, studier Eller människor som har tittat på till exempel det finns en, en, en, ett djur som heter Archaeopteryx. Det ska vara på London National Museum. Och det var en kille som gick där och tittade på det. Och han frågade, kan jag se på den äkta fossilen? För den som ni exponerar här vet jag är en modell bara. Och ja, ni kan läsa om det om ni vill. Men det, det liksom det är många exempel av att de har fossiler som först och främst inte är äkta fossiler som gör modeller för att visa till publiken om fossiler och dinosaurben och sånt. Och så finns det många skandaler i Amerika som rika miljonärer har köpt dinosaurer för stora summor pengar och så bara upptäckt att det var elefantben och sånt. saker. Så det finns mycket om det. Så jag, vet, jag, jag, jag, jag har ingen stor inställning precis på menar, om din det, det är inte min <laughs> bransch. Mm. Men, men det, det kan ju vara så också att de har liksom hittat på det för att de vill. De vill så mycket att det, man ska. Jo det är ja, det Alltså det jag tror det blir bra media liksom. Det är ju spännande och alla barn ja. älskar ju Dinosaurier liksom uh, Man kan sälja massa barnböcker och filmer Och så vidare då. Jurassic Park Och sådär va Jag menar, mm. det blir en häftig grej jag menar, mm. De som ska åka till British Museum liksom, ja, De vill ju se den här Tyrannosaurus Rex och såna Det blir ett publik eh, Vad heter mm. det, dragplåster Och sådär va så att det, det funkar ju bra men eh, och sen, sen tänker jag på det, du, vi var inne på det här med kemin och det är ju, tycker jag också intressant. Och det går ihop lite med et va och det här periodiska systemet. Då, va? Mm. För att det skulle ju faktiskt kunna vara så att vi inte har upptäckt alla ämnen ännu. Att, jag menar vi har ju mm. vät och helium längst upp i det periodiska systemet. Och hur det egentligen hänger ihop där med atomer och så, det, det vet jag inte heller längre. Jag, mm. jag är vetenskaplig, det vill säga kritiskt tänkande. Men man skulle kunna tänka sig då att ja det finns andra substanser som vi inte känner till ännu då. Och de kan så att säga klumpa upp sig och kondenseras och bli eh, sådana här saker som vät och helium. Då de lättaste grundämnena. Va? Och det som är inte intressant, jag, jag, som sagt jag har inte så jättemycket om det. Men jag hittade eh, någon webbsida där, man hade, där det var någon som hade konstaterat. Det, det är massor med fysiker som har gjort olika experiment med eh, explosioner i vakuum och elektricitet i vakuum ett gnisskap i vakuum och där har det uppstått väte och de har inte kunnat förklara varifrån det här vätet har kommit då alltså, och, och då kunde man ju tänka sig att ja då kanske det bildades väte ur eten där då att, att ja, man ja, om man åstadkommer vissa förhållanden då så, så klumpar de här eterämnena ihop sig och blir det som vi känner till som grundämnen, men som vi ser att det bara finns de grundämnena då. Så jag, jag, jag tror det finns väldigt mycket att upptäcka inom vetenskapen, både vad det gäller fysik och medicin och astronomi, men, men eh, den vetenskap vi har nu och, och Nobelkommittén och så vidare, det, det ger jag tyvärr inte mycket för. Och jag tror att det, det kommer nog att bli en, en vad man kallar det för renässans eller upplysning. Och en vetenskaplig revolution. Va? Och det tycker jag är väldigt välbehövligt. Och, och jag menar det är ändå om man tittar historiskt. På början av 1800-talet så var elektricitet det var en kuriositet. Va? Du, man kunde göra lite sådana här electrical så och ge varandra stöta. Mm. I slutet på 1800-talet så var det ju vad man kan kalla för den viktigaste upptäckten eller uppfinningen. Sen vi, vi kom på att göra upp eld, va? det här med lexitet, Det har jag haft en oerhörd inverkan på samhället. Och det var ju vet, riktig vetenskap då som liksom åstadkom det här. Och jag måste fråga, har du några tankar John Blade? Eller tittar du bara på virus och sådär? Eller något annat sånt här som du... Nej, Alltså jag tittar ju på allt Allt mellan ja. himmel och jord Jag var inne på mm. områden som ni har pratat om Varför jag inte välja att säga någonting Det för att jag, inte, jag känner att jag har inte tillräckligt Med kunskap att ge mm. en, en åsikt om det Så att jag är lite restriktiv uh, Och istället håller mig till ämnen Som jag vet jag kan uh, Istället för att förvirra folk <laughs> mm. <laughs> Men, men va, va, alltså, uh, En poäng som, som jag vill lyfta fram Som ingen har lyft fram här det är just det här, vad, vad är vetenskap? Eh, och när, om, om vi snackar om det som ligger me mest eh, till, alltså åt mitt håll, det är alltså inom medicin och hälsa. Va? Så då snackar mm. vi alltså naturvetenskap. Eh, och Naturvetenskap bygger ju på naturliga fenomen, observationer. Okay, om, om vi då tänker på vad, vad betyder naturliga observationer alltså natur. Det går ju till ordet natur och det innebär ju att det finns i naturen. Det är inte skapad av människan. Eh, om vi har det i åtanke och så tar vi bara som ett exempel en cellkultur. Är det ett naturligt fenomen? Är det någonting vi hittar i naturen eller en cellkultur? Om, om jag går ut i skogen hittar jag en cellkultur någonstans- med antibiotika och uh, olika bärnar från olika djur. Nej, jag gör inte det. Så, så mm. kan en cellkultur någonsin, någonsin bli vetenskaplig. Oavsett hur du än försöker skapa experimenter. Mm. Kan, kan det bli klassat som vetenskapligt? Mm. I, I min mening nej. Det går aldrig att göra en, en vetenskaplig experiment med en cellkultur. Så, så det säger att alla, alltså om vi går ut från det så betyder det att alla vetenskapliga experiment med cellkulturer är ovetenskapliga. Men det betyder inte nödvändigtvis att resultaten är meningslösa eller att de är falska. Så där måste vi hålla isär lite grann. Vad är vetenskapligt vad följer den vetenskapliga metoden? Resultaten är de meningslösa, är de falska och så vidare. Där måste vi lära oss att skilja lite grann. Mm. Om vi tänker så här, när du gör en som sker väldigt mycket inom näringsläraren primärt, det är observationer. Ja men observationer kan vi ju alla göra, men det är ju inte så att alla på planeten är vetenskapsmän för det. Och, och vi kan ju göra statistik, vi kan skriva ner i ett Excel-ark och göra massa matematik och så vidare. Men det är ju inte vetenskap, det, det är ju matte. Och alla vi kan ju lära oss matte, det, mm. Ja, matte kan vara en del av vetenskapen, men, vet, alltså, men det är ju inte så att matte är vetenskap. Precis. Så om, om vi tar allt det här tillsammans så säger vi att, att, att mycket av de observationer som görs är inte vetenskapliga, men de är en del av den vetenskapliga metoden. Varför tar jag upp det? Och då kommer vi in på det här med astronomi. Ingenting inom astronomi är vetenskapligt, men det betyder inte att det är meningslöst eller falskt. För du kan, du kan inte ta en planet och experimentera med en annan planet. Du kan inte Nej, men vänta. En... Ja, men man kan, ju göra, man kan ju göra upprepbara observationer. Jag menar, man kan ju säga att, jag vet inte, att, att solen går upp vid en viss tidpunkt. Eller att stjärnorna rör sig så här mycket lite grann varje år. Va? Jag menar, man kan ju göra observationer också. Och, och man kan göra geometriska resonemang. Men man, man kan inte plocka ner planeterna och väga dem. Så att det Nej. här med massa är ju... <laughs> Nej, men det är det jag var inne på. Att vi måste hålla isär de olika sakerna. Jag, jag säger inte att allting inom astronomi är meningslöst. Det är inte det jag, jag säger. Nej, och förlåt att jag det, avbryter. Fast... Men man kan göra fysiska experiment också. Och kolla huruvida jorden... På vilket sätt jorden rör sig. Och man kan göra ett fysiskt experiment som, som bekräftar att jorden roterar. Men man kan inte göra ett fysiskt experiment som bekräftar att den rör sig runt solen. Ja, förlåt, fortsätter. Ja, alltså så det, det jag är inne på lite grann där så mycket som kallas för vetenskap är inte vetenskap, utan vad det är det är mer observationer och studier baserade på vetenskapliga principer. Där har vi nyckelordet principer, vetenskapliga principer, men det är inte att det är vetenskapligt att arbetet är vetenskapligt, utan att det håller sig till vetenskapliga principer. Och då Alltså, varför jag går igenom det här på ett djupare nivå. För att i slutändan så hamnar det om filosofi. Det här är en filosofisk fråga. Vad kan vi veta? Hur kan vi veta det vi vet? Och så vidare. För det går mycket djupare än så. Och det är diskussionen som jag håller tillsammans med olika läkare och vetenskapsmän och så vidare. Där vi försöker bena ut det för att. Eh, Mm. Det, kan, det kan gå så snett om man går djupt, om man går för djupt så hamnar det i någonting som heter solipsism då du hamnar i din egen värld och du inte kan veta någonting, det enda som existerar i ditt medvetande och ingenting annat och det går, ja så att du inte kan, det alltså, som inte bevisa filosofin. någonting ja, ja. Nej, visst, filosofin kommer in där liksom, och, och, och det är det med solipsismen då liksom, ja vi lever i en simulerad verklighet och sådana mm. grejer liksom att att, eh, ingenting och, och jag menar det har man ju blandat in i vetenskapen också i fysiken och så liksom att jag eh, vi kan inte jag menar det var ju förra året så var det någon sån här Nobelpris att de fick Nobelpris för, i fysik för att de hade upptäckt att en del av verkligheten inte är verklig då <laughs> så vad håller de på med liksom vad någonting som de håller på man håller på med väldigt mycket om medicin och hälsovetenskap så där va det är ju precis det där beskriver man man blandar ihop korrelation och orsakssamband då va? Och då kan man ju dra ett radikalt exempel. Jag menar om, om jag eh, åker förbi bränder och ser att där är det brandmän vid de där bränderna ja men då stoppar ju inte jag några bränder om jag förbjuder eh, brandkårer va? Även om jag ser brandmän varje gång det brinner någonstans va? För då, då har jag blandat ihop eh, då ser jag en korrelation va? Men jag, jag fattar inte att det är inte är ett orsakssamband där va? Och det där håller man ju på och rör ihop det tycker jag väldigt mycket. Speciellt inom medicinen och hälsovetenskap. Man säger ja, det där och det där är liksom samtidigt. Ja men man har inte visat något orsakssamband då. Och, så ska, man, och ska man visa verkligen visa ett orsakssamband. Ja men då måste man göra en, ett, ett kontrollerat experiment då. Och, och inom medicinen så kallar man ju det för en, en randomiserad dubbelblindstudie då. Där man eh, har två grupper som gör någonting, eh, eller den ena gruppen gör den här saken, den andra gruppen gör det inte. Och sen så har man slumpvis tagit ut deltagare till de här två grupperna och sen ska man kolla då. Men, men det där håller man ju på att trixa med också tyvärr väldigt mycket då inom... Eh, inom medicinen då, och, det, och det kommer in en annan sak som är väldigt viktig också med de här experimenten och studierna då det är att de måste vara relevanta och sen så måste de också vila på en vetenskaplig teori eller hypotes då. man kan ju ta till exempel det här med antibiotika då. det går alldeles utmärkt att göra en studie där man har en randomiserad dubbelblind studie där folk har ont i halsen Två grupper. Och så ger man en grupp eh, lite antibiotika. Och så ger man den andra gruppen eh, sockerpiller då. Och så konstaterar man att den gruppen som fick antibiotika de blir av med sitt halsont. Betyder det att antibiotika har botat halsont? Eller kan det finnas någon annan förklaring till att de snabbare blir av med sitt halsont? Ja, det beror ju på vad man har för underliggande paradigm kring vad sjukdom är då va? Och är det så att sjukdom, på engelska så heter det ju disease då va? Att det är ett obehag. Och det kan ju vara så att sjukdom ofta är ett obehag men som kroppen måste genomföra. En utrensning då. Och då kanske man gör en utrensning i, i strupen och får lite ont i halsen av det då. Och sen så drar man sig i någonting som heter antiliv då. Antibiotika, det vill säga ett gift va? Och då blir kroppen sådär, bara, vad fan händer nu? Nu fick jag i mig något gift här. Ja men då slutar jag med min utrensningsprocess. Och så slutar man få ont i halsen då. Och så tolkar man det som att man har blivit botad då. Och det man ser då vad det gäller antibiotika, det är väldigt många av, av liksom sådana här eh, mediciner. Då, det är ju att eh, om, man, om man botar ett halsont med en antibiotika -kul, Ja men då kommer ofta halsontet tillbaka någon vecka eller någon månader senare. Och den gången så är det värre. Och då får man ta till ett starkare antibiotika om man ska bli av med det halsontet då. Men då har man ju en annan, lägger man ju på något annat där. Ja men då har antibiotikan, eller då har bakterierna som orsakar halsontet. De har blivit resistent mot den här antibiotikan. Så därför måste vi ta till en starkare antibiotika den här gången då. Och sen så får man en septisk chock eller vad det heter. Det är, klass ah, det, det är klassiskt fall av eh, som kallas för reverse causation där man blandar ihop effekt och orsak. Mm. Och, och det, alltså, ju mer du ifrågasätter eh, medicinen ju mer ser du fall av reverse causation. Exempelvis vitamin D, det promotas mycket bland det. alternativ av vitamin D, det kommer läka och allting okej. Okay. Men det är inte att låga vitamin d värden Att det är det som leder till sjukdom. Det är sjukdomen som leder till låga vitamin D-världen. Så det är mycket sånt där överallt. Eh, när, man, när man kollar. Som med antibiotika där exempelvis. Ja men det är alltså, Varför är bakterierna där? Jo det är för att de har ett jobb att göra. De är inte orsaken till det. De är en effekt av det. De är effekt av sjukdomen. Det är därför de är där. Så. Eh, Mm. Så du kan, du, kan som, du kan gå åt fel håll om du inte är uppmärksam på det Och därför så måste vetenskapsmän ifrågasätta sig själv mer Och de paradigmer som finns Men det är få som gör det För det är för stora incitament För pengar och karriär och rykte och allt möjligt där ute mm. Och bara som ett exempel Det kom ut en studie i JAMA Alltså 10 oktober där det stod att 60% av alla top medical journals- Peer reviewers received drug company payments. Så är det 60% alltså. Det är, och, och, det är helt sjukt. Och sen måste vi se över det här med peer review. Vad är peer review egentligen? Alltså det, det, det, det är inte ens det folk tror att det är. Att det är genuint så här att folk sätter sig ner- och försöker replikera- typ studierna och, och sen bekräftat att om det här är korrekt och så det är inte så det går igenom utan det är många som bara blir betalda att skriva under utan att de har läst ett ord i den och eh, ja, det, det, det är den värld vi lever idag alltså, och folk måste ha lite mer dialoger med alla vetenskapsmän eh, för det finns flera där ute som pratar om problemen inom eh, alltså just peer review processen Um, du har Mike Downey, exempelvis. Han har ju pratat ut det mot det med biologin, men, men, men också mot Big Pharma. Han har ju jobbat direkt under Falci, under tiden med HIV också, en del av hans stil. Uh, han har ju pratat ut om problemen. Han pratar ut idag och försöker få folk att, att förstå problemen med HIV. Vem, helt... vem, vem ser du nu? Vem är det uh, Mike Downey. Aha. Ja, okay. Ja. så jag har gjort något samarbete med honom tidigare vi har paneler tillsammans där vi har pratat ut emot Robert Madawn och så vidare mm. men, men, och, och det finns andra som Genea Tomsik exempelvis hon är ju genetisk forskare och håller på med cancerforskning i 20 år så. hon pratar ut också emot allting där med peer och hon, hon vet ju precis alltså vad som krävs för att, att få sin lön alltså att man hela tiden ska generera nya papper som ska skickas in så att du får nya grants. Så att det kommer in pengar till företaget så att du har en lön så att säga. Och, och det blir ju allt större press på de som är ledare för det företaget så att säga. För de måste ju få in pengar. Så då, därför bli, trycker de ju ner sina anställda också på att ja, men kvaliteten. Att de måste vara snabbare och snabbare med sina studier vilket sänker kvaliteten. Och eh, de försöker hela tiden hitta ja, men sätt att, att få pappren godkända eh, genom att ja, men den här är för kontroversiell så den kan vi inte ta utan du måste skriva om det på det här sätt och få den publicerad. Ja okej okay, men då är ju den, den studien korrupt helt plötsligt men det skiter de i för de behöver få in pengar för de har kanske 200 anställda att ta hand om så. John, John, John, får jag börja ställa en fråga jag, jag följer lite med neurologi med, såklart till sidan, mm. som inte är min bransch men vad, vad är din vem vad du om Robert Malone vad, vad, vad är hans vad, vad, hur ser du honom han är ju väldigt känd liksom, han är den som alla äm, flesta människor har hört om som ska vara en äh, va? Opponents av, av systemet. Men jag tycker inte han verkar väldigt äh, ärlig, så som jag ser det. Men, vad, Robert ja. Malone tycker jag liksom inte om så mycket. Ja, jag kan inte förklara det nu, men vad, vad, vad är din insikt? Ja Min, min insikt äh, är ju hans, att, er, er, hans roll. Ja, alltså. Vad han har för motivation kan jag ju uppenbarligen inte svara på, för jag känner inte Robert Malone, så jag kan aldrig säga vad, vad, vad är det är som motiverar att han gör det han gör. Vad jag kan säga är att allt han, han promotar det ut är falskt. Det kan jag säga. Mm. Eh, han promotar typ om att det finns något så kallad spikprotein som produceras inom människor trots att det saknas direkta bevis för det. Mm. Eh, han, okay. han, han promotar att MRNA-tekniken fungerar. Vilket, den inte, vilket de inte har lyckats bevisa. Okay. Eh, eh, han, han pratar nonsens om, om virus exempelvis. För vi har ju frågats han och, och andra som Peter McCalla och eh, det finns andra människor som, som jag, Alexäck och några andra har ju frågats. Eh, men, men de alla säger ju att ja, men virus har isolerats. Och, och de snackar igen precis på den där ytliga nivån. De, tar, de kan inte gå ner till den djupare nivån mm. och, och, och förstå saker och ting. Och eh, det finns en som man har ifrågasatt han som heter Stefanie Skoglio från Italien. Eh, som ja, ja. Ja, och, och han, han säger det att Robert Malone snackar bara ren dynga. Han fattar ingenting när det handlar om genetik mm. och, och problemen med, med MRNA-tekniken och varför de aldrig kan lyckas göra den. Mm. Uh, han har ju skrivit en artikel som finns publicerad i Off Guardian. Mm. Uh, ja Där han blir intervjuad av Torsten Engelbrecht. Så den kan du bara söka upp där. Okej, okej. Så Torsten Engelbrecht är en, en, en bra typ Han är en bra typ han, han är ju med och har skrivit den här boken eh, Virus mania mm. Mm. Så, så det finns Han ja, ja. intervjuar intervjuat ja, en, en av de första böckerna jag, jag läste liksom, om, om detta Ja mm. Ja, Jag tänker herregud Robert Malone liksom. <laughs> Jag tänker bara as A military grade gatekeeper Det var det första som <laughs> Ja, ja, men jag ville börja höra John. Ja, liksom, ja absolut. John. Jag var, var, var säker på att... Uh... Nej, men han är uh, italienska. Uh, vad heter han? Sk uh, skalia. Uh, vad heter han nu? Stefano Scoglio. Stefano Scoglio. Stefano Scoglio. Ja. Han har jag liksom följt med va, eftersom jag bor i Italien. Och han verkar väldigt uh, ärlig. Och... Uh, ja... Han, ja, han, är, han är ganska skarp och uh, har, har vad, vad jag menar är att, att, att han, han, han har ju han liksom inte han är inte känd i allmänheten Nej. så det är för mig en, liksom en, en telltell att, att han säger bra saker ja, det är så konstigt idag vad man måste göra när vi ser på de här äh, människorna som som blir mer eller mindre kända över internet. De som är minst kända är de som ser de bästa sanningarna. Ungefär, ungefär så här. Ja. Ja, Ste Stefan Skoglia han pratar ju om biologin också. Om att den saknar grund. Så att det är inte så konstigt varför han inte är känd. Så. Ja, just det. Mm. Nej, det, det, det ser man ju väldigt mycket. De, de som De som säger... Som det är då inom medicinen, det är ju den viktigaste grejen liksom, att få ut nu. Så är det ju där, nej men vänta, virus är liksom. Men det vill man ju inte då. Så att då är det spikproteiner och bla bla bla ja. som, som hörs istället då. Att, ja, vissa vacciner är dåliga men man vill inte slakta den här cash cow cowen med mm. virus så klart då va? Men vet ni vad, mina vänner, jag, jag tänkte att nu har vi, vi håller stilen här, vi har hållit på här i två och en halv timme nästan. Oj. Det ja, så att det börjar väl bli dags att eh, mm. runda av. Men jag tänkte att skulle vi, mm. kan vi inte gå varvet runt lite och så tänkte jag så här, att vi är lite konstruktiva så, så tänker vi kanske ge lite råd till våra lyssnare då som lyssnar på det här och tänker vad fan är det här. Men vad, vad ska man göra? Liksom? Vad ska man göra idag vad för att för, för jag menar, vi vet ju, jag menar, vi litar ju då på vetenskap och medicin och, och så där. Och, och, eh, jag hörde något, här roligt mim att ja, vi pratar ju om korrelation koll, och, och orsakssamband. Va? Eh, ja, och, och blandar man ihop det så kan det ha, faktiskt till och med ha dödlig utgång. Va? Så att det, det är viktigt att ha koll på de här grejerna nu. Och eh, uh -huh. tyvärr så är ju inte vetenskapen ärlig Utan det är ju mycket bara ett marknadsföringsinstrument nu Som används liksom mm, mm, mm. Menar, Man kan ju krasst säga det här liksom, ja, eh, Medicin eller big pharma Ja det är en business Och vad har den businessen för kunder? Jo det är sjuka människor mm. Ja men hur utökar man eh, kundkretsen då? Jo man gör människor sjuka det är människor sjuka. Ja, och Det kan man göra med mördande, reklam eller propaganda. Då. Man, kan, man kan få människor att och göra sig sjuka i tron att de håller sig och gör sig friska. Mm. Och det blir ju en win-win. Mm. Men vi tar ja. varvet. Nej, men jag, jag vill bara säga när jag var i Amerika sist i 2018 så var det stora plakater om att barn hade ge pengar för mot cancer, barncancer. Jag visste inte att, att barn fick cancer. Det var bara när jag kom till Amerika som jag såg att det var en stor kampanj för att ge pengar för att motarbeta barncancer. Men det var något helt nytt för mig. Det var rätt eller du Nu ska jag åka tillbaka till Amerika eh, i 28 oktober och, och presentera min Tejkonsol i San Francisco. <coughs> som blir kanske lite spännande. Men, ja, jag är lite nervös för att åka dit, men i alla fall. Jag har blivit inbjuden till the Renewal of Science Conference i Mountain View som ligger mitt i Silicon Valley. Där uh, konferensen uh, ska ska hända är liksom stone throw away från Google Google-centret där Google är baserat. Och där har jag blivit inbjuden för att Ja, jag har accepterat inbjuden för att det är bakom detta står Gopi som är en, en väldigt gammal vän från Indien. Gopi har jag känt i nästan 5-10 år. Mer än 10 år. Och han är en fysiker som har nu levt i Amerika i, i, i de sista 10 åren. Och har organiserat den här konferensen. I en av tolv Vetenskapsbehälsa inbjudna Från Europa Eller ja, de flesta är från Europa i alla fall Och jag ska då Åka dit och Prata eh, I Amerika men, Wish me luck för att, eh, jag, jag gör det Men det är lite Lite kusligt för mig att åka till Amerika just nu för att Eftersom jag har så många Controversial ideas va? Så, so, wish me luck bara. Tack. Eller ja, mm. så följer vi med dig kanske. Det vore bättre. bättre. <laughs> Följ med mig. Ja. Men jag är lite nervös faktiskt. Jag, jag har bestämt att åka dit. Eh, trots allt. De har ju betalat resan. Och, och fint att höra. Men eh, ja. Det, det är det jag, som händer med mig. Eh, nästa veckorna. Nej och apropå det här frågan vad, vad, vad ska man göra liksom eller vad ska vi göra och det är väl liksom ja, det är väl upp till en men man behöver ifrågasätta saker och ting och sen så kan man ju liksom dra sitt strå till stacken eller hur man ska uttrycka det och det gör ju vi här och jag menar du den här och allting hänger ihop liksom jag menar den här astronomiska forskningen som du håller på med Simon den är ju helt fantastisk och jag menar vi har ju pratat om mycket det på podden och jag, jag säger det om och om igen att det här är ju en av de viktigaste vetenskapliga upptäckterna på 400 år liksom. Att, ja men vänta lite om vi, om, vi, om vi plockar tillbaka den tykoniska modellen. för Den var ju faktiskt ganska bra och sen så lägger vi till en liten bana där på jorden. Mm. Mm. Ja men då, då löser vi Då löser, då löser vi, löser vi ja, det, ja Och det, och det är ju det som är, som är så, det. så Liksom tragiskt och frustrerande Också i det här att det, det finns ju en, en princip som jag tycker är ganska lustig Som heter Cherkis princip då den, den lyder så här mm. då att en institution Kommer alltid att bevara det problem Som dess existens va? Mm. Och det, man kan känna lite det Inom alla de här olika vetenskapliga liksom, Astronomin, ja men de vill ju inte lösa alla problem de har för då har de ingenting att göra längre och mediciner och så vidare. Det blir, det blir på något sätt någon, någon självuppfyllande profetia det där på någon, att nej, man ska inte lösa några problem för då, då finns de ju inte kvar och då, då mm. försvinner vår verksamhet liksom. Vad ska man göra? Ska man gå hem till gården och dricka ohomeniserad och opasteriserad mjölk? <laughs> Aha, jag tyckte, trodde du skulle säga hembrand men nej okay. <laughs> <laughs> Men kör du Håkan vad, vad, vad tycker du att man ska göra Vad, vad ska vi göra eller vad är det bra att tänka på För lyssnarna jag, och sådär? Det jag kommer att tänka på nu som jag ser som väldigt viktigt det är, Vi lever i den här gråzonsproblematiken här tiden. Vi har Vi har massa agenter Alltså PSYOP-soldater, kalla vad du vill då Folk som faktiskt Sprider lögner med, med flit Som är betalda för att göra det mm hur mycket de än förstår helheten då. men det är liksom det är de här, har de här cirklarna inuti cirklar du har, det, det, ja, eller en pyramid i liknande, då, högst upp i någon som i hierarkin det är någon som styr. Eh, men jag tänkte på det här med att alltså, jobba med dig själv parallellt med att du utforskar världen. Så det är jätteviktigt att du, du ser till att du står på stabil grund. Så, har du har du anknytningsproblem då från, från barndomen red ut de snurrorna på anknytningsstrådarna och mm. ja det är även om det är andra trauman som, och så, som och om du, har, du vet om att du har dåliga mönster som som blir som liksom hållhakar också lätt då, man, så man kan bli utnyttjad av de här härliga agenterna så så redan man ut sånt där då, blir, då står man starkt och då kan man då kan man liksom avslöja bluffmakare man kan avslöja bluffar mycket enklare man kan trycka på bullshit-knappen direkt istället för att behöva mm. dra sig in i konstiga situationer och sådär. Ja, mm. ja, bra sagt, Håkan. Och Det är ju det här. Det är alltid lättare att, att lura folk igen va? än att få dem att förstå att, att, hur de blir lurade. va. Och det är ju det de här falska profeterna eller, eller kilsen. Eller, ja, det är ju det de håller på med. Att när, när någon har upptäckt liksom att de har blivit lurade. Ja, men kom här, så här är det. Liksom. Nu ska jag förklara ja. för dig. Och så är, är det mer bullshit. Liksom. Det är bara en ny. Kom på en detalj till också som, som mm. jag ser som ett stort problem idag. Det, det är folk, folk hålls med hjältar. De ska, det ska alltid vara någonting. Ja, ja. i Trump, liksom. Trump ska ja. dränera träsket. Så. Ja. Jag hoppas precis. på det här, och hoppas. Ja men jag hoppas att det blir bättre snart och hoppas att man röstar och hoppas så jag hoppas att min pappa inte var psykopat och du vet det är hela tiden sa jo men nej men så alltså, kom över det där det, det förstör. Ja. Nej ja, men precis eh, hjältar är dålig, ja. det, det det är det är svårt. Ja, John du får eh, sista ordet. Eh, ja, eh. Nej, jag skulle väl säga att så, när det handlar om ifrågasättande så säger jag att ja, det händer en massa ifrågasättande. Men det händer inte på den nivå som vi skulle behöva. Och, var, och, och specifikt, jag skulle vilja se, se mer ifrågasättande inom det alternativa. Det kan låta konstigt för det alternativa ifrågasätter. Men vad jag menar är att inom det alternativa så måste man ifrågasätta det alternativa. Det sker inte idag i den grad som skulle behövas. Idag så är det nästan som att folk har adopterat den här ideologin. Att, att om staten eller media eller någon officiell institution eller någonting säger någonting. Så är det automatiskt det motsatta som gäller. Så, så fort det är någon som alternativ eller som säger typ någonting som är motsatt det, det staten säger. Så det är det som är sant. Och det är inte så man reder ut sanningen av saken. Nej. Nej. utan, utan vi, vi måste själva lära oss att ifrågasätta vi ska inte vi, ska, alltså vi, vi förlitar oss alldeles för mycket på andras undersökningsförmåga och alldeles för lite på oss själva och vad vi själv klarar av mm. och alla är inte experter på alla områden som jag exempelvis, jag är inte expert på alla områden och därför snackar jag inte om alla områden därför pratar jag inte om rymden och och kemi och, och allt möjligt. För att jag har inte den kunskapen som krävs. Mm. Men jag ifrågasätter det lika mycket. Likt förbannat. Det gör jag. Men jag håller det privat istället. Så jag väljer att inte prata om det offentligt. För att prata om saker offentligt. Som du egentligen inte kan. Ja, då har du fast den där Dunning-Kruger-effekten. Du tror att du är expert. Men du är inte expert. Mm. Och då förvirrar du bara folk. Även om du har goda intentioner. Men du förvirrar folk och, och vilseledar dem. Och det är det jag ser alldeles för mycket inom det alternativa. Jag skulle vilja mm. se mer ifrågasättande av det alternativa. Och inte bara av mainstream. Mainstream har vi blivit som experter på idag tycker jag. Mm. Men inte det alternativa. Mer kritik där. Så börjar vi gå åt rätt håll. Fler människor. Ja men precis. Ja, mycket bra poäng. Och det är ju liksom det här att det är många som. Ja men om jag bara antar att motsatsen till vad jag hör. Uh, i alternativ eller liksom motsatsen till det jag hör i mainstream media, i alternativ media det stämmer då va så att, säger NASA att jorden är rund ja men då kan jag lita på att jorden är platt eller det är därför plattjords uh, operationen fungerar så bra och jag har ju skrivit, jag skrev i 2015 John på min forum jag skrev redan i 2015 jag såg den komma i saw it coming. Plattjordsoperationen. Mm. Det är ju precis det, det, det är en operation som de själva har, har lagt upp. NASA kan jag tänka mig. NASA de, um, de um, ja det är NASA själv som har lagt upp plattjordsoperationen för att de ser att fler och fler människor uh, förstår att NASA är en bluff och då har de gjort den här um, damage control operation. De har gjort så att jättemånga ungdomar nu tror att säger att gjorde gjorde plats. Och de låter dem säga, de samma ungdomarna, eller vem de nu är, om de är agenter eller vanliga människor, det, det, det, det, det, det, det har ingen betydning. Men jättemånga människor nu runt omkring i hela världen tror att de säger att de platt. Men de får dem till att säga att NASA inte åker upp i rymden. Så då associerar man de här människorna som säger att de en plats till, till, till, till eh, NASA-skeptiker. Och då blir de då med samma avfärdiga av, av, av vanliga människor. Så det är så jävla Jävla bristigt Jätte Genialisk operation Som de har drivit med Flat Earth ja. För att det, förstår, det är precis Vad du håller på att säga jag Förstår du att jag är helt enig Med dig, John Ni mm. måste också Vara kritiska med alternativa Eh, saker som man säger runt omkring på internet. För att de är också konstruerade. Mm. Ja, det är, jag, det är därför jag försöker säga det till alla. Alltså när jag presenterar det jag presenterar och säger mm. det jag säger, att ta inte mina ord för någonting. Titta på de källorna som jag lägger fram och som delas. Och, och, och kom till din egen slutsats. Ta inte mina ord för någonting alltså. För att... Mm. Va? jag vill verkligen uppmuntra att få folk bli självgående i sin egen undersökning och komma till sina egna slutsatser mm. Mm. Mm. Ja. Ha. ja, tack så jättemycket för denna ja, paneldiskussion, det blir väldigt tack. bra tycker jag ja. och Martin ja. har du några avslutande ord också? Ja, <laughs> Nej men det som John sa där att man inte ska uttala sig när man har på fötterna det var väl lite i det är den tiden när vi startade podden att vi hade ju precis liksom kommit uh, till underfunn med det här med att 9 Labben var en förinspelad film och att vi inte hade åkt upp i rymden. Och så här. så att vi startade ju podden när vi hade uh, förstått de här sakerna först. Så att vi, det är ju lite därför som vi inte behövt uh, ta tillbaka någonting som vi har, uh, har sagt då. Och sen har vi även, vi har ju inte det här som främsta inkomstkälla så vi behöver inte be om pengar varje avsnitt utan vi har ju, har ju förvärvsarbete på andra, andra håll så att då är ju inte vi beroende av att det ska komma in donationer hela tiden och att uh, lyssnarskadan ska vara så stor som möjligt utan vi kan ju istället intressera oss och ta reda på vad som är sant för att kunna vara med och hjälpa till att driva samhällsutvecklingen åt det hållet. Alltså att... Uh, att människor slutar tro på lögner och istället ta reda på vad som är sant. Och därmed kan ta bättre beslut för sig själva och sina nära och kära. Mm. Mm. Ja, mm. Nej, men precis. Mm. Bra sagt. sagt. Ja, men då stänger vi av bandet. Men stanna gärna kvar. Och tack för att ni har lyssnat så hörs vi förhoppningsvis snart igen. Ja, mm. tack för att ni Lotet är bundet i sin bana Materien är frysen i energi Den upplyser bunden i nirvana Men forskaren är fri Rör Rörelsen kniper som en tång I regelbunden regular det tri Formerna är gjutna i betong Men forskaren är fri Inte tinget som det är sig. Eländets filosofi, etablissemangets goderier, men forskaren är fri. Dogmatiska religiösa effekter, vetenskapens trolleri, materialismens effekter, men forskaren är fri. Inte ting som det är sig, utan ting i sig som det är att Falska matadorer, låtsas lekens lureri Maktens tysta korridorer, men forskaren är fri Sociala barriärer, hemlig och förbjuden alkemi Maktförvridna militärer, men forskaren är fri Inte ting som det ter sig, utan ting Bundet i sin bana Materien är frysen energi Den upplyste bunden i nirvana Men forskaren är fri Rörelse kniper som en tong, I regelbunden regulad i Formerna är gjutna i betong Men forskaren är fri inte ting som det är i sig Utan ting i sig rich down and has to be replaced by a random theory of gravity. The chasing ghosts. In the name of science, we're chasing ghosts.